första paragraf. Deltagare i den allmänna ska omedelbart lämna platsen. Just i det här nu så upplöser polisen en demonstration med hundratals personer som samlats på medborgarplatsen i centrala Stockholm. På arrangörens uppmaning så kommer människor dit för att demonstrera mot gällande coronarestriktioner. Ni ser bilderna som rullar in i detta nu. Ja, det var ju klockan två idag på medborgarplatsen som ligger på Södermalm i centrala Stockholm så var det ju utlyst en demonstration eh, i första hand under parollen att man skulle vara mot covid covid-restriktionerna som de ser ut nu. Eh. Och det var ju bilder som är lite förvånande att se just nu under pandemitiden. I det normala fallet så är det kanske inte så konstigt när 100, 150, kanske 200 samlas på ett ställe. Men nu var det en demonstration och ganska precis klockan 14 så börjar man hålla tal och appeller från en liten uppbyggd scen. Och den, eh, ungefär 30 sekunder in i den här... Eh, appellen så började polisen upplösa eh, demonstrationerna så att demonstrationen var olaglig och man hänvisade till den 21 paragrafen i covid-lagen och uppmanade folk att lämna platsen. Just det, och, och det handlar ju om att man bara får samlas åtta personer. Åtta personer Precis, ja. precis. Men polisen var ganska fram till dess, så var polisen ganska passiv och, och lät folk samlas på medborgarplatsen. Det kommer säkert bli en diskussion i efterhand om det. Nu har vi bilderna här igen som rullar. Och som vi ser så är det ju... Stämningen verkar ju ändå god på plats bland människorna. Har det varit så hela tiden? Det har väl varit lite irritation på polisen. Framförallt när polisen bestämde sig för att upplösa demonstrationer. Om De man tittar på... På de här plakaten som, som, som finns där så är, har jag hittat några där som eh, där, där, där, i princip handlar om att, att demonstrationen förs för frihet och sanning och staten är en maffia. Sen fanns det också några lite mer lite roligare <laughs> Pastör är en bluff. Jag syftar på Louis Pasteur som är en fransk 1800-tals forskare som jobbade fram vaccin bland annat.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 Idag så är det tisdagen den 16 mars 2021 och idag är samlade Patrik, Daniel, jag och Martin och så har vi bjudit in en gäst som heter Jakob Violet, eller uttalar rätt nu Jakob, Violet Som i plånbok Det är, det plånbok. Ja. Ja, det är många Volet. som drar eh, Volet eller sådär, det är, det är inte helt lätt att veta där men det är, Jag tror det är franskt namn men det är eh, finskt till och med Så det är fin. väl Volet eller Volet som man säger Okej, okay. ja, ja. vi såg sig ganska nyligen, eller träffades för första gången ganska nyligen där på Gustav Adolfs torg när det var en manifestation i december Och mm. sen har vi umgåtts lite sen dess och så har jag, har jag fått reda på att du har en liten Youtube-kanal Men mm. jag tänkte att inledningsvis skulle du kunna få berätta lite om dig själv och din uppvaknande resa för att ja du tror inte längre heller på eh, mainstream-medias lögner, antar jag. <laughs> jo då, det är allt jag tror på. <laughs> <laughs> eh, nej, det är, är som det nu är eh, Men eh, vad ska jag börja med där då? Ställ någon fråga, verkligen. Mm. Vad fick dig att... Uh, uh, tänka att uh, Någonting var galet Har du tänkt det länge liksom, Eller har du varit misstänksam på Media eller systemet Eller vad mm. Jag har väl um, Om man säger så, alltid Varit aldrig riktigt varit så, uh, Helt inne i systemet Eller trott på det från början tror jag. Sen jag var barn så har jag alltid varit Starkt ifrågasättande till allt Och aldrig varit en som jag har liksom aldrig lyssnat till auktoritet För sakens skull Av att det är en auktoritet Eller för att det är en vuxen när man var barn till exempel. att var hela den grejen Att alltid krävt svar alltid krävs... Min hjärna har alltid krävt att det ska finnas logik och rättvisa i saker Och har väl så sett Ja, alltid varit väldigt ifrågasättande Och märkt att saker inte står rätt till Och sen kan du också ha Ja, med min uppväxt att göra där, Som kanske kommer in på sen Men lite, jag har uppväxt med bilen Och sådär Lite så engagerad i den biten nu, men det är något som är med mig. Jag tror att det kan också ha gjort i, i början att jag haft en annan syn på världen. Eh, och någonstans varit medveten om att det. Ja, det finns en väldigt korruption. Det har aldrig varit svårt för mig att tänka med det. Liksom. Så att jag har varit med mig helt enkelt från eh, Alltid så sätt, sen har jag varit mer eller mindre. I detalj insatt i saker. Men jag eh, så när man blir tonåring och allting så var jag liksom. Man hittade information om både det här, om man ser de världens eh, mer inflytelserika personer och om det är så Bill Gates eller Rothschilds eller vilka det är så, så har det varit ganska känns ganska logiskt med att med saker styrs av pengar. Och eh, jag tar, som exempel med, med rökningen eller som det handlar om hälsa vill man rätta människors hälsa man gör diverse inskränkningar och förbud mot det ena eller andra och, och speciellt när det handlar om Ta andra droger som exempel Där det finns ju Det, det är en väldigt tabu på väldigt många grejer Men saker som cigaretter som kanske inte är något som Direkt tillför så mycket annat Där är det ju plötsligt, det är helt accepterat Det är sen saker som bara aldrig känns Logiskt helt enkelt, varför tillåter man det? Varför får man det är, Jag har alltid haft den känslan att vill man ha Det har inte känts ärligt Om man säger så Sen har jag varit mer i Vuxen ålder så Det har jag varit väldigt interesserad av allt jag träning och hälsa och hålla mig frisk och stark och att vara ja, redo för problem som kastas mot en <laughs> så här, bara, har något att vara ha nått emot i olika situationer och det har liksom lett mig ner för den vägen ner den vägen i olika träningsformer och sådär och att eh, gräva i vad som är liksom bra för oss att äta hur kroppen funkar eh, och, så där. och ju mer jag har gjort det Framförallt allt senaste åren så har jag gått djupare och djupare in i det eh, och när man ser saker som där vi, vi har fått höra, fått höra i många år att kolesterol är livsfarligt för oss och det är mättat fett är livsfarligt och så vidare. När man gräver lite i det och ser under ytan, nu har det kommit upp mer det är mer och mer allmänt accepterat men det finns fortfarande så att fortfarande majoriteten av människor är väldigt starka i uppfattningen att kolesterol är farligt. Ägg, ägg får man inte äta och eh, mättat fett är livsfarligt och kött är dåligt för oss och så vidare. Och när man gräver i de sakerna så får man ju fram en ganska annorlunda bild där, att kolesterol är Snarare en livsviktigt Ett livsviktigt ämne Lipid som är liksom en del av varenda Varenda grej i vår kropp eh, En viktig byggsten för att reparera Skador och så vidare Och ja, Med tanke på vad man sagt där Sen, sen liksom i 50-60-talet När man började med att säga att kolesterol orsakar hjärtattack Och allting och Det har liksom varit allmänt accepterat väldigt snabbt Och eh, När man ser, mm. ser Att saker är mer eller mindre upp och ner vart man vill vända sig När det kommer till de här sakerna Så, så är det ju inte så svårt att börja fråga sig nästa sak Och känna att ja, men om det här är helt upp och ner och bak och fram eh, Varför skulle inte fler saker vara det Och när man väl tittar så Jag tror det är mycket det det handlar om för Att man ska kunna vakna upp Eller förstå eh, förstå hur saker ligger till att, att man är ärligt ute efter sanningen Men att man är öppen för att Det kan vara så Så när man väl är upp, öppen för att okay, saker är inte helt som det verkar så det är inte så svårt att ta nästa steg. Och det är inte så svårt. Det handlar inte egentligen om att det är så svårt att se de här sakerna. Eh, man måste vara villig att, villig att se det. Och börja mm. ifrågasätta och gräva i någonstans. Ja, precis. Nej, men, det, som jag brukar säga, det handlar om att kunna ställa sig frågan eller frågor. Mm. Och det är just det som är, är så väldigt svårt med vissa saker. Och som man mm. eh, verkligen... Försöker använda propagandan till att, att man inte ska ställa sig vissa frågor. För då är man eh, dum eller eh, mm. elak eller, eller något annat. Va? Så att mm. vissa saker ska man inte överhuvudtaget kunna ifrågasätta. och kan man inte ifrågasätta eller ställa sig frågan. Då kan man ju även inte heller få något svar då. Mm. Eh, och det är intressant det där du beskriver för det, det liknar eh, väldigt mycket min resa i det här att jag, jag började också titta på det här med eh, medicin och, och, och det började också med eh, kolesterolhypotesen för mig för, mm. för tio år sedan och eh, jag kunde ju konstatera att det där var helt galet och stötte på ufferanskov som du säkert känner till också. Uh, nej inte, han missade Jag... Nej, okej. Okay. Ja, han har forskat kring den här kolesterolhypotesen ja. i, i sen 90-talet var det ungefär och, och visat det är uh, väldigt ordentligt och vetenskapligt. Han är väl docent att, uh, det finns ingen täckning i den forskningen. Liksom. Det är intressant. Det, det, det finns ju det finns ju gott om de personerna men de får ju inte mycket utrymme. Om man säger. Det är precis som vi ser idag med pandemin. Alla som ifrågasätter någonting blir ju bortskuffare tystade eller hånade och så vidare. det är på den vägen då. Det, det har ju varit det är inget nytt på något sätt som du vet om med detta. Det har varit i alla år. Det fanns ju folk som ifrågasatte det. Duktiga läkare, och professorer som ifrågasatte det redan den här kolesterolteorin och mättat fett I orsaken till hjärtattack. Teorierna de uppkom liksom. Att det var folk som sa ifrån mig en gång så men helt det men det stämmer här. Och de här studierna har gjort verkar inte vara helt korrekt utförda liksom, och visar verkligen detta. Och de blev liksom var Mm. Av personer med mer inflytande Och om man någonstans ja, Lät pengar styra Jag vet inte om alla steg av det har varit, Rakt igenom ja, Reger, rätt korruption Att det har varit med, med ilt upp, uppsåt Men korruption på det sättet att det är, det är den Vinstintressen som styr Man är inte så intresserad av hur det verkligen ligger till Utan snarare hur kan vi vinkla det här Så att vi får maximal vinst på det Mm Nej men precis och det är ju den här, alltså en, en, jag tror ju att det ligger en oerhörd eh, cyniskhet och, och, och illvilja bakom faktiskt. Liksom, för att jag menar mm. om man tar det här med kolesterolhypotesen och, och de här grejerna, ja, vad ledde det till då? Jo men det ledde ju till att man kunde sälja det som man använde som smörjmedel och skogkräm mm. eh, som ett livsmedel då. Som människor ville ha för att de trodde att det var nyttigt. Mm. Och sen fick man ju den eh, eh, bonusen kring det där då mm. att man skapade sjukdom. Vilket ju gav kunder åt den läkemedelsindustri eh, och, och läkemedels... Så, som man också kontrollerade då va? Mm. Så... Mm. Ja... Men eh, nu får vi eh, glida in på och det du har gjort. Du har gjort ett antal eh, mycket bra och intressanta videos. Och inte bara på Youtube. För en del fick inte bo kvar på Youtube. Utan de, eh, de finns på Bitchute va? Ja det är... Om man säger Youtube. Jag började med jag började lägga upp det första på Facebook. Och sen så började jag på... Försöker finnas på flera plattformar Men det har strulat lite för det. Faktiskt den första laddade jag själv inte upp på Youtube Därför att jag misstänkte att den skulle vara lite för eh, Att den eventuellt skulle tas bort så. Jag vill inte börja mitt konto om det För den var lite mer kontroversiell än resten av Vidna har varit jag gick igenom och visade på eh, Från Wits eh, World Banks sida där man kan se Att det beställdes medical testkits Som man kallar det nu, men från början stod det Covid-19 testkits. De beställde redan 2017 och 2018 Importerades och exporterades Till ett stort antal länder Det gick igenom den första då. så Sen så startade jag Youtube-kanalen Och Bitchute-kanalen så efter det Och då struntade jag att ladda upp den på Youtube eh, Och körde på från andra Så det där har varit lite mer mildare eh, Approach om man säger så Försöka hålla mig till Vad var myndigheter och, och media säger liksom Vanligt allmänt accepterad media Och myndigheter säger För att det räcker någonstans för att få Kunna se att saker inte står rätt till Om man ställer deras utlåtanden Emot varandra och analyserar lite Så kan man liksom bygga sig bilden igen där Det är väl en sån sak som också eh, Idag kallas vi ju Alla som ifrågasätter på Vad det är man ifrågasätter med Kallas man för eh, konspirationsteoretiker Men mm. eh, och, och det är liksom det bygger, eller, det bygger på den där Som media pratar om det så är det ju Alltid att de antyder alltid att amen, det här är teorier som florerar på sociala medier. Och uppkommer det liksom bara någon YouTubers ord eller några rykten eller någonting som kommer pärla bara medier Och det är väl det är lite som jag också försöker motbevisa i mina videor att amen, det handlar inte om det. Det är inte så att jag sitter och surfar runt på 100% obskura eh, sajter och, och hittar den här informationen eller sitter och tar det från någon eh, random snubbe på YouTube och så där. Utan det är här det börjar. Det börjar med att bara titta på det, det som är etablerat. Det som folk egentligen tror på, men bara titta lite närmare på det. Lägg det under luppen så, så får man eh, en annan bild där. Och det ja, det mm. räcker för att kunna se att det går inte ihop för fem så eh, Men, men jag, ser, jag finns på Facebook, YouTube och Bitshoot och Miwi också nu. Då, men jag har haft lite problem där. Eh, Bitshoot har problem och eh, jag får inte laddat upp de senaste linjerna där nu. Så det finns bara de första två där. De andra två har inte fått upp. De fastnade i Processingstadiet så jag jobbar på en annan lösning där. Mm -hmm. Men ja. Mm. Ja. ja. Nej, men det, det börjar komma upp en del andra intressanta. såna här videosajter. För BitShoot. de är ju lite. De är, kan ju vara. De censurerar ju en del också. Har de gjort mm. det? Ja, de har, jag har hört lite om det. att de, börjar mm. och att de eventuellt är. Ja, ägda eller styrda, att de är begränsade till eh, om det är att de är baserade i, i Storbritannien eller vad det är, så att de har viss ja, mm. koll på sig jag vet inte hur det är, är där exakt men, eh, men ja det har ju funkat för mig annars så men, men nu har det ju problemet att det är väl många som kommer dit för att i, i mångt och så censurerar de ju inte i alla fall och eh, många mm. förflyttar flytta sig liksom från eh, Youtube som är rätt extrema på den fronten men eh, men då har de fått problemet att de hänger inte med riktigt I, i trycket Så att mm. de klarar inte av Och processen och laddar upp alla, inte för min del i alla fall Men så kan det vara Men mm. det finns ju lite andra alternativ nu ja. Det poppar ju upp här och mm. var Jag har lagt upp hela vårt arkiv På det, Och den Just, lägger det, upp det var på, den jag upp på På Odyssey mm. Så kan man liksom se Och det är ganska många av dem som har blivit och politerade från de andra plattformarna som har kommit ut nu. Så att det kan ju bli kanske den nästa stora eh, plattformen då. Så vi vill hoppas mm. att de, eh, de har yttrandefrihet på riktigt där då. Mm. Men, men det blir ju lite spretigt det här med att man, man måste titta på olika eh, sajter hela tiden. Eh, så blir det svårt då om man till exempel som jag då. Jag vill ju gärna eh, ha ner allting som en ljudfil och då finns det ju väldigt bra program till... Eh, till Youtube hitta men de här nyare videotjänsterna så är det lite svårare kanske att dra ner enda stud och så vidare de här och så vidare. Mm, mm. Ja, det är ju mm. det man, man, det som har varit fördelen är väl därför det har gått så, så lätt att hamna att alla hamnar på Youtube och Facebook och Instagram för att det är väl skönt att allt finns på en. Det är samma med Facebook och vi ska liksom byta till en annan plattform nu för att där är det är ju också jag får vara kvar där än så länge men, eh, Och hoppas att jag får det ta till För det är en väldigt bra plattform att nå ut till folk Men eh, när man ska flytta sig till någon annan Så är det ju det, om inte alla går tillsammans ja, men Då är det, ska man gå till olika plattformar och allting det är ju rörigt i sig också Sårt att veta, men, om man vill hitta en video, vart hittar jag den? Ska jag gå till Youtube eller Twitch eller Rumble eller Library Eller, ja Det blir lätt en stoppa också Så precis att det har det varit en fördel att Youtube är Youtube Det är dit du går om du vill hitta videon Men, eh, mm. Mm, samtidigt är väl det här tänket som vi måste lära ut för att vi, vår mm. fiende idag, de, de jobbar ju enligt centraliseringsstrategin så att om någon videotjänst blir väldigt stor så kommer ju de sätta in banker och eh, ja, göra det omöjligt att driva den tjänsten helt enkelt. Så att det är väl, mm. de som är sanningssökare, de får väl försöka hitta de här lite mindre plattformarna där det fortfarande kan delas sån här information mm. Så... Ja, så tycker jag ju, det är ju intressant det här, eller liksom det här, den här censuren som är då. Jag menar, om, om det här som vi eh, säger och sätter fingret på, om, om det är konspirationsteorier och ovidkommande. Varför ska man då vara så angelägen om att ta bort det? Alltså hur ger man Konspirationsteoretiker då Om man ska använda sig Hur ger man dem vatten på sin kvarn Jo man censurerar dem mm. uh, och, och det är i och för sig Jag menar det finns ju Jag ska vara noga om att säger det också Att det finns mycket desinformation Och, och kontrollerat motstånd Som man faktiskt censurerar Temporärt för att skapa Den här effekten för att skapa uppmärksamhet Kring det va mm. Men det är ju också en enorm Censur nu Framförallt på, på YouTube men även på, på Facebook, alltså. Det känns ja. ju som att de har vridit på det där mer och mer. att Den, den tidiga strategin har inte fungerat med att låta det gå, för då har märkt att kanske fler och fler eh, får information som eh, ligger utanför det som presenteras i media. Då känns det som mm. att de har bytt lite strategi där och gått över till att mer och mer hitta på ursäkter till att censurera. Och i, i fallet YouTube så. Verkar om ju ha vridit upp det där om det var i början på sommaren 2019 och uh, gjort nya spelregler. Uh, där om man hävdar vissa saker så kan man ju bli borttagen direkt utan den endast varning. Mm. Uh, så att, uh, det känns som att de har, de har bytt uh, uh, strategi. Jag tänkte fråga uh, hur, mycket, uh, hur mycket har du hunnit producera än så länge och, och vad har du... Planer framöver och, och liksom, Har du tänkt att titta på några speciella ämnen då Eller bara prata lite spontant Om det, det du kommer på eh, ja, Det är väl egentligen Bara fyra videor än så länge Som jag är på mig nu om demonstrationen Och eh, så sätt bemöta ja, visa på lite vad som verkligen händer Bemöta vad media säger Och, eh, och sen kunna visa, visa på det liksom, ja, Hur ut och cyk, mycket ut och cyklar De här eh, men sen har jag väl eh, Har ganska mycket ambitioner För jag vill göra det med detta Men jag håller på med en video som jag liksom tar fram material till och Sen har jag sätta ihop alltså typ En om, eh, om PCR-testet och man går mer in i detalj på det Och en om eh, palletiva vården och dödsorsaker och lite där. Och försöka, Jag har väl liksom haft tanke nu Men den första videon är att eh, Reda ut ett ämne i taget eh, I princip så Jag, jag vill väl, väldigt gärna gå in på så man går in på någonting och visar något vill Få en helhetsbild av det. Det blir lätt att det blir väldigt långa videor så jag försöker väl hålla det i en balans att folk som, alltså folk som är intresserade kommer ju kanske titta på en, en timme lång video. Men folk som de jag vill framförallt nå, de som liksom behöver se den här informationen för att kunna förstå vad som händer eh, och så kanske inte kanske inte är så intresserade av det nu Det är inte så lockande att sitta och titta på en timmes video heller. Så du kan hitta en balans där. Men så är det om lite i det. Men eh, eh, det är väl lite så jag tänkte att göra. Som en kategori i taget Och sen så småningom så också göra kanske Veckoliga uppdateringar Med eh, vad som händer Och, och, och försöka som sagt, ställa det emot varandra det, det, det är egentligen väldigt Enkelt att göra det Vad det handlar om är bara att folk måste se det med egna ögon mm. Mm. Det är väl mitt mål bara Att visa det för att Det spelar ingen roll om så jag har haft konversation med mina, mina bröder Och diskussioner om detta och de är likadana Som många andra så att det är bara Allting blir absurt och man tror inte på någonting Det spelar om man säger att Men, det finns bevis på det här Kan du titta på detta Men de är inte intresserade För de är det så absurt så att de vill inte Se dem, de inte lägga tid eller energi på det Och jag skulle säga i mitt huvudintresse är inte att sitta och kolla statistik Eller läsa mainstream media heller Men det har ju blivit så att någonting Jag går all in i här För att, för att det behövs Det påverkar oss alla så mycket så att För mig är det inget, har inget val Mm. Men som jag känner behövs det liksom som Att bara lägga fram det på ett enkelt sätt Så att man kan titta på någonting Du behöver inte göra ett arbete Snubbla över det på Facebook eller vad som helst Titta på den här videon Så mm. får du se saker med egna ögon Du kan se artiklarna, jag är lite mer ingående Vissa lite mer tempo i sina videor Och eh, liksom ta mer, mer, mer utdrag och citat och så. Det är väldigt effektfullt också Men för de som är väldigt skeptiska att Det behövs att du får se artikeln själv Vi läser lite utdrag från artikeln Jämför den med en annan artikel och kollar på statistiken och säger den och det gick inte ihop. Man får, får verkligen se det eh, själv så på ett enkelt sätt. Mm. Eh, så, så det var liksom en tanken att ha med videorna där och bara fortsätta utveckla detta. Och kombinera lite fler kortare eh, några få videor, liksom med lite mer längre ingående där man kan mer verkligen eh, bena ut ett ämne. Liksom. Och, mm. eh, sen mm. har jag väl och, och, ja, också tanken att bara börja ha lite intervjuer kanske med intressanta människor som vi gör här. Eh, eller med olika läkare och personer som vi inte får komma fram liksom, att få fram lite bra konversationer med. Hur mm. de tankar det har mm. i nu. Mm. Och du, du vänder väl lite mer till vad heter, en, en mer nyvaken publik, eller som kanske mm. mest förlitar sig till uh, myndigheters uh, och statlig uh, informationskanaler. då för det är ju det man får lära sig i skolan som den här källekritiska granskningen. Då ska man ju lära sig att man ska bara ta de här eh, godkända källorna. Och är det någon random kille på nätet som skriver eller säger någonting. Så ska man eh, avfärda det direkt. Det spelar ingen roll hur bra argument den personen har då. Så det är mycket mm. den publiken du vänder dig till då. Medan vi då kanske, vi får ju mycket kritik om. Men varför måste ni kritisera allt och allting så här. Men mm. ja, vår publik är kanske de som har... Hittat in genom en sån här eh, ingång och sen så börjat upptäcka att det finns lite fler lögner än den här första lögnen. Det är mer den mm. publiken som vi vänder oss till då, att ja, de som har lite, eh, lite tid bakom sig och, och, och undersökt eh, hur, hur många saker ligger till då. Mm. Mm. Så att det är ju väldigt bra att det finns olika nischer i det här. Liksom. För det är väl en stor tratt då, liksom, att man får försöka fånga in folk någonstans. Så att de börjar tänka mm. själva. Det är ju liksom steg ett. Och sen när de har väl har kommit förbi det här första stadiet. Att jag kanske inte kan lita på allting som myndigheter och media säger. Då är de ju mottagliga för annan information. Och det är ju det stadiet då som man, man kanske kan förändra dem i, eh uh, ja, mm. så att de jobbar för sitt eget egenintresse istället för alla de här korrupta <gör> maktavarnas mm. intressen som, uh, mm. ja. så, så är det. Även ja, precis man, man börjar där på att ifrågasätta och visa på det därför försöker jag att inte vara klarte jag har mina avsikter och jag säger det ena och det andra av saker som jag går igenom i videon exempelvis men jag försöker hålla det mer att vad tänker du om det här? Och tänker du ser det? Här? Är inte det här konstigt liksom för att och, och få dem börja dra den att ta ifrågasättningen själva. Mm, ett, um, ett bra exempel som du vet att du drog i videon. Det var ju det här med antalet IVA-platser då. <hör> som var, var det 1993 så var det 4300. Mm. IVA är då intensivvårdsplatser. Och mm. eh, vad var det 2018? Var det 540 någonting? Ja, på, man räknade i standardplatser var det 526. Eller någonting, och så var det ett 40-tal... 40-50-tal extra platser mm. olika. Så totalt en 570 eller någonting när som hade. Trots att vår befolkning har ökat med två miljoner människor. Och så mm. säger man att vi har en överbelastad sjukvård. Och det är ju det. Alltså den, I den videon det finns ju mycket mer och ännu mycket mer att titta på än det jag går igenom med den videon. Men, men som det är att i 2019 i september katastrofala läget på IVA. De klarar inte längre sitt uppdrag. Det, det, det är fruktansvärt. De liksom verkligen skrek på hjälp. Och ett halvår senare hade har vi också en artikel från vad det är SVT eller SVD När man hade SOS i Södersjukhuset Stockholm var i stabsläge Och liksom rubriken var patienter ligger och skriker Tänker man, ja, det här måste ju vara under pandemin Men nej, det var ju februari 2020 Så det var några veckor innan pandemin drabbade Sverige Och det, det, är sådär, det läget var vi innan så, så ja, man kan visa på det Ja, det är klart sjukvården det är tufft det, det har jag aldrig sagt något annat än Men Beror det på en, en pandemi? Eller beror det på att de har blivit nedmonterade under, systematiskt under 20 år nu? Mm. Det är väl... Ja, ja, det, ja det är viktiga iakttagelser där. Och speciellt av de här motsägelserna. I början av den här så kallade pandemin så sa ju stat, svenska myndigheter att det här med munskydd, det behövde man inte ha. Det, det skyddar inte. Mm. Med, Medan nu så står de och nästan säger att vi behöver ha dubbla munskydd. <laughs> ja, så att, det har ju till och med... Artikel från eh, Svininfluensatiderna Tror de var från 2009 Artikel från SVT mm. Att munskydd går åt som, eh, som smör i solsken Men att det inte skyddar Det ger en falsk trygghet Och det är ju det som jag alltid har sagt innan, varför, varför har man inte använt om munskydd är så effektivt Varför har man inte använt det innan då Varför har inte personer som träffas när Eller vad som helst använt det för att skydda mot vanlig influensa Det har aldrig varit på tal på det sättet innan Som det är nu Nu plötsligt är det liksom Ja, man försöker få det till att det är allmänt accepterat Att det är självklart att det funkar eh, Lite, lite så där vända upp och ner På common sense liksom. Få det att, att verka som att ja, men det är självklart eh, mm. Ja. Jo men det, det är väl en, en sån här del Med propagandan liksom, Att man ska få människor att äh, Acceptera saker äh, Bara förbi förnuftet för att, och, och just det här med, med Munskydd det, det kan väl vara extra irriterande För det finns ju väldigt gott vetenskapligt underlag för att, att munskydd inte har någon effekt. Mm. Man, har, man har gjort rätt många sådana studier. Jag, jag läste av någon studie där man, där man, det var väl länge sen för nu hade man säkert inte fått göra det för att det skulle vara oetiskt men man, man testade att operera utan munskydd. Alltså en, en man hade en grupp Ett operationsteam som använde munskydd Och en som ett som inte gjorde det då Och då hade man ju lägre komplikationer Och sårinfektioner eh, I gruppen utan munskydd då. Precis, jag kikat på den också ja. Det är ja. väldigt intressant ja. Till och med Det ja. här är det så det är, ta, ta vad myndigheterna säger, ta vad media säger Och så vänder du det rakt upp och ner och då får du ett gott resultat <laughs> Då får du ja, ja visst Nej, men det, är, det är liksom. helt uh, hårresande och, och jag menar igen det här med munskydd Alltså uh, Danska Riks Rikshospitalet heter det, De gjorde ju en rejäl studie Det var tusen uh, Flera tusen uh, Deltagare Och undersökte med det här med, alltså, Och det var specifikt Hur hjälper munskydd Mot uh, det här så kallade corona då. Eller, ja, de gjorde ju covid-19-tester liksom, på de här grupperna. Och det visar ju sig att nej, ingen effekt. Men mm. då fick de inte publicera den här studien i, i några medicinska tidskrifter. <laughs> så, då fick de ju till slut själv eh, publicera den då. Mm. Och eh, den gavs ju ett väldigt begränsat eh, medieutrymme då naturligtvis. Det är de här grejerna som är så... Alltså otroligt intressant men så, så förvånande för mig att folk inte ser men det är det, man är så van vid att man liksom så inskränkt på den vägen att man, man, det går inte ifrågasätta myndigheter det går inte ifrågasätta, man kan inte ifrågasätta sin världsbild den är ganska fast och det blir ju det, det media kan ju säga en sak så att säga en sak och göra en helt annan mitt framför folk och då, man ser inte det ändå Lite som att jag kan stå och slå någon i ansiktet och de bara, Nej slå mig inte, nej men jag slår det inte Jag bara klappar dig fint Och så mm. fortsätter jag slå, nej men slå mig inte, nej men jag slår det inte nej, Okej Okej, till, man bara, okay, nej men du, du gör det väl inte det då Det känns lite så att man, man kan liksom Det springer roll vad man gör bara Man säger någonstans att nej men så här är det då. men då är det så Och det här med heter Källkritik som du sa förut Martin att Man får höra hela tiden Att vi ska vara källkritiska Och, allting. och självklart ska man ju vara det men Ska man inte vara det då fullt ut ska man, Gäller inte källkritiken Mot media exempelvis då Eller mot myndigheter Man ska vara kritisk mot vad de säger Och granska vara Adam för källa på det här egentligen Det blir ju väldigt konstigt när man Tänker att ja men nej där anser det bara vara Säkra källor och det krävs ingen källkritik Där är det bara ordalag. Samma mm. som när vi har som här med den här danska studien då, liksom. Att det, det är några som kommer med ett, en grej här När de får inte ens publicera det, de får inte ens yttra sig om det Nej, Inte det är konstigt liksom. inte det är, Men vi ska lyssna blint på Ett visst antal experter Där är det inget snack om någonting Det behöver inte ifrågasättas ingenting Men allt annat som säger emot det Det ska ifrågasättas på en sån kolossal nivå Bara kastas bort som trans Och då konspirationsteorier Så fort det är någonting som visar på något annorlunda Än det man, det man vill Uh, det, det, det blir jag menar, När man väl har börjat ifrågasätta det här Så blir det, de här sakerna blir väldigt uppenbara hela tiden Men det, det är frustrerande Att se att det får fortgå på det sättet Och Ja, inte Att det accepteras Man, uh, man tar mm. de sakerna rakt av mm. Nej, men det, det... Och det, jag tänkt på det, alltså det är väl någon sagt, det är väl ett psykologiskt problem det här och, och just det här, för man, för man märker ju det att, att man kan ju eh, presentera hur, hur tydlig information som helst på att någonting är väldigt galet men, men människor tar ändå inte in det. De, de, de kan liksom inte, det är ju där igen, de kan inte ställa sig eh, den här typen av frågor. Så uh, ja. Det, där jag försöker. Så jag jag själv har själv hamnat i fällan så många gånger att man går in i en diskussion med någon där tonen blir lite för konstaterande helt enkelt. Det räcker för att det ska bli. Ofta så får man ju från, från opponerande sida får man personangrepp väldigt fort, om inte direkt. Eh, det, det slutar liksom med argument väldigt fort och kommer med det. Men oavsett om, om man själv kommer med argument så, så blir det att det blir att. Jag går in i ett läge där jag, om jag säger att det är på ett visst sätt, det vet jag ju själv. Om någon Om jag har en stabil uppfattning om någonting så kommer någon och säga att nej, men då fel där, så där är det inte. Det blir väldigt svårt för mig. Det blir, det blir väldigt mycket stolthet inkopplat i att jag ska säga att hm, det verkar vara rätt idag där. Men som alltså man visar på ett mjukare sätt, att om ja, man har funderat på det här kan det vara så här något? Om jag får liksom ledas till att komma på det lite själv så har ju en sån, så mycket bättre möjlighet att, att göra det. Och där är väl alla på olika platser Många har en väldigt, väldigt svårt att, att Sidosätta den här stoltheten att vi Alla faller offer för det, absolut um, Men det är ett så stort problem Det blir att man, man kan inte Går man in i en diskussion på det sättet med någon Då blir det bara konflikt, det blir liksom Head to head och det kommer inte leda till någonting Att den ena eller andra Förstår eller tar till sig Vad den andra säger, det blir ju bara en, Ett krig mm. Precis, jag, jag tror många är väldigt uh, Ja de har den här stoltheten som du beskriver Jakob Och Ja, folk vill så gärna ha rätt Och sen tror jag också att Många liksom som kanske anar att Någon annan kan ha rätt eller att eh, Så länge det är en sak som du säger Som lite spränger deras världsbild Så tror jag att folk rädds det också Att de eh, Vill inte vara med om det För det är för många människor kanske en ganska Skrämmande upplevelse i början När eh, de personer som har ja, Inom situationstecken Vaknat upp Så eh, tror jag att Vissa kanske känner av det och märker och, och, och liksom på något sätt vet att de inte vill ta den vägen. Men sen så håller jag mer också i, i det som du säger att man, man kanske behöver ta en, en lite mer en, en lugnare approach mot folk som man pratar med som jag kanske var inne på i, i podcasten med eh, Monica Schaefer där att eh, om, om du försöker övertala någon, om, om någonting och har en idé så blir det lite som ett sälj när du försöker sälja in en, en tanke eller en idé till någon så tror jag att det är bra om du försöker liksom balansera eh, så att du, du försöker hela tiden visa den du pratar med någon slags respekt och du försöker få dem att och lite liksom gilla dig och kanske skämta lite i rätt lägen och, eh, och, och om man liksom kan bygga de här delarna så att den person du pratar med gillar dig och, och respekterar dig och vill och då är den också den här personen mer mottaglig för information tror jag och då blir det lättare för dig att plantera ett frö i den personens huvud som sen kan växa då över tid men det blir ofta då lite naivt som så kallad sanningssökare att tro att man skulle kunna övertala någon på fem minuter för även mm. vi själva oftast blev inte heller övertalade på fem minuter och, och då blir det liksom osannolikt att, att man i en diskussion på fem, tio minuter skulle kunna övertala någon om så här kontroversiella saker, men jag tror definitivt att du har liksom rätt Approach i, i ditt i dit sätt för att närma dig folk som, som kanske är den stora massan, då som du vill, som du verkar vilja nå med. Att du kanske har då lite kortare klipp till dem och eh, kanske längre klipp för andra, då, då som kommer mm. lite längre. Så jag, ja, jag tror att det är en kanonbra bra idé. Mm. Mm, tack, jag, jag håller med dig helt där. det är det, det är viktigt att ha den en bra. Bra ton att bygga en Som man säger, rapport med personer liksom. Man har en connection Och det blir väldigt lätt att då den Bryts när man kommer in i lite för stora skillnader Det handlar ju om att någonstans Like attracts like att man Känner man att någon men han är lite som mig Då kan man liksom få en mm. större chans att man kan komma någonstans Och ha att man kan ta till sig någonting Och ha en, en uppbyggande diskussion Och argumentation Men det blir väldigt lätt att det är som vi som man kallar det, att det går in i kognitiv dissonans När det är någonting som är för skatt Även om det är ett liksom väldigt Solid bevismaterial som man lägger fram Så spelar det ingen roll Utan då blir det en eh, ja, kognitiv dissonans och Det var just en som sa det, en, en kille som gör Det video om Eller mycket video Om eh, det psykologiska biten Och så här sociala aspekter Om man bemöter folk Som Så, um, så pratar om det, just när man går in i det läget Att det kan vara väldigt vettigt att det, Vad du bör göra då, liksom sluta argumentera Uh, för du kommer ingenstans längre När du väl gått in i läget så, så hjälper det inte Vilka argument man än har Utan det har gått in i liksom att man har blivit fiender Och någonstans måste man där Återetablera att vi är inte fiender Att vi är, liksom, vi, är på samma, vi är på samma sida Jag är inte din fiende, du ska inte liksom Bara lägga det ner för att acceptera Vad jag säger liksom Att man ja, när man blir ett hot Då kommer man inte vilja hålla med någon liksom. Så att försöka återetablera den rapporten en connection med personen Som du sa genom ett, ett skämt exempel så Bara bry, bryta isen där lite igen att, Vänta vi börjar om, vi tar tillbaka det till det här Och ta det försiktiga kanske Det är en, en viktig, viktig grej Sen med videorna där så Det är ju det att samtidigt som När folk är så skeptiska så tänker jag Att man behöver ju då Det hjälper ju som sagt inte Om man visar dem en artikel Eller tre artiklar på att om det här med mask eller vad nu att är men Här säger de att Sverige har lägre överdödlighet än de flesta andra länder som har haft hårdare lockdown att det, det, det liksom byter inte, kanske så lite är ett fröv, Men på ett sätt känner jag att man behöver ta det heltäckande igen då Och då blir det lätt att jag gör längre video Jag är ju väldigt mycket som att jag gör allt eller inget liksom. jag gör så bara, nu ska jag med mig täcka det här helt och hållet liksom. <laughs> men, <laughs> men, men, det, men det blir samtidigt att det hjälper ju inte att göra det heller Om personen inte tittar från mitt intresserade Så man får hitta en balans där men liksom lagom längst, man kan ändå täcka tillräckligt mycket eller göra det på ett sätt så att det kan... Eh, ja, så något frö i alla fall. Mm. Mm. Och det viktigaste är väl ändå attityden hos den människan Det är ju den jag försöker konstatera först om det är en människa som är villig att ompröva sina ståndpunkter i ljuset av nya fakta, för har de inte ens kommit dit så är det ingen idé att argumentera så att ligger de på den nivån så är det, mm. är det ju först det man får hacka på, liksom att ja, du måste kunna omvärdera saker om, om du blir övervisad. Ofta mm. kommer man inte längre än så med många människor för att de är så pass indoktrinerade så. det är jag har gått i den fällan några så alltså många gånger när man går in som sagt i argumentationer eller mycket då på sociala medier så där kommenterar pratar om människor så att man, man lägger hela sin själ på någonting någon kommer och ifrågasätter någonting så ett inlägg man har gjort eller någonting och ifrågasätter det med så är väldigt väldigt hårt då ofta det är väldigt mycket påhopp med en gång men och så tar man sig väldigt mycket tid att, som sagt, jag vill göra det helt enkelt Men jag är noga i mina svar att jag vill kunna backa upp det. Att säga en sak och backa upp det med en artikel eller någonting Och då blir det lätt att man kanske lägger ner en halvtimme på att svara någon. Och sen får man till svar någonting bara ett lumpet personangrepp och inget bemötande av det man har sagt. Det blir så här knäckande. Vänta, jag lägger ju ner en halvtimme här på att försöka visa någonting. Att man kan i alla fall titta på det. Och det har hänt så många gånger. Så att man liksom. Man måste först, ha ja, det nästan ställa frågan ja, men vi kan, Jag diskuterar gärna med dig Men kan vi liksom, kan vi, kan vi säga det Är du villig att titta på det jag lägger fram i alla fall mm. Innan jag liksom börjar lägga energi på detta Exakt. För att jag vill hemskt gärna prata med dig Hemskt gärna att visa på det vad jag, vad jag står för och vad jag tror på och varför jag gör det Men då får det finnas någon Att ja, det inte bara, man lägger fram massa grejer så Ofta tar de liksom en loop runt Det man har sagt och hoppar in och väljer ut en sak Som de hackar någonting på Och så Ja, hoppar över allt annat man har lagt fram. Det blir väldigt... Ja, det leder ju ingen vart men det är också väldigt frustrerande och energikrävande i onödan. Man mm. måste ju verkligen ha den att... Ja, kommer du vilja villig att ifrågasätta någonting? Eh, och liksom... Ändra det just i den ny information som du sa. Mm. Mm. Jag tror att det... Det var någon som sa det förut också. Att det är, det är i princip omöjligt att hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Så att... <laughs> om de inte är mm. villiga att om pröva sina tidigare Tidigare tankar och inte vill ha någon. Eh, försöka utveckla sig själva på något sätt i med ett visst ämne eller en viss fråga. Utan mer bara kanske ställer en fråga till dig för att vara kanske lite rolig i eller, eller vad det kan vara. Då. Eh, ja, då blir det liksom synd om du eller eh, likasinnade som dig då lägger det massor med tid på något för att sen få personangrepp En eh, ad gå med en attack. Så att jag håller med dig. Det, det kan ju vara en bra strategi att testa det först, Så här, är det är det ens värt att ha den här diskussionen med dig? Om jag, om jag lägger fram grejer och ger dig referenser Kommer du då att kolla på dem och kanske återkomma till mig Och säga vad du säger Om de här olika premisserna Eller varför ställer du ens frågan? Mm. <laughs> ja. ja, men Precis, så kanske först, först försöka Man kan som sagt försöka återetablera en connection Om den bryts helt Eller den det bara går gå in för mycket i konflikt Men att man börjar där egentligen Försöka få en... Det är ett, ett affärsmöte eller vad som helst Man kan gå in och gå rakt på sak eh, Och försöka förhandla om någonting Eller ska man först som, som Så ofta sker man, man tar en lunch eller någonting, man gör någonting trevligt först Bygger en liten känsla att det är lättare man, man, man bygger en grund att stå på så man sen kan Nu kan vi prata om saker som är lite mer Kontroversiella för oss När man har byggt en connection eh, och Det kanske är svårt att göra över Facebook Men liksom att man eh, det kanske inte är värt att gå in Direkt in igen, försöka lägga fram sina argument Utan försöka Skapa någon slags connection Med personerna, att få dem att de varför man gör detta också Det blir en extrem en Sjuklig polarisering eh, idag Av människor som, som Som nu efter demonstrationen här Så var det ju Det är ju helt absurt att se på Vad som händer hur folk går till eh, Attack liksom och verkligen, det, det, De önskar den verkligen Vi som är med på demonstrationen då Önskar oss liksom Död Att man ska dö en hemsk tortyrdöd För att man står för detta Det liksom blir en sån Att man, man måste få dem kanske förstå att, Men tror det att att de, de antyder här till att man gör detta För att man bara är en egoistisk skitstövel och Antingen för att ja, men jag vill bara ut på krogen igen så att Jag är knappt ute på krogen Det är inte det det handlar om för mig att jag, <laughs> Det är inte det jag bekymrar mig över med det här det, bara, Man får förstå varför man gör detta Jag sitter inte här och lägger fram de här sakerna För att jag Eh, antingen vill vara en eh, liksom, pretentiös skitstöv Och bara säga att jag har rätt Eller för att försöka Bara få min vilja igenom Eller försöka om något, något sådant motiv Självklart det är, finns det alltid egoistiska motiv Så att man gör mycket saker för sin egen skull Men liksom, det handlar ju om Allting Jag, jag gör detta för, inte för att jag vill att folk ska dö i onöd Och sig in på IVA Och öka smittspridningen Utan just för att fler folk dör av detta Än, än som har behövt Man eh, liksom det är det synd att det blir en sån eh, extrem eh, fiendeskap eh, emellan folket som egentligen alla är folket. Mm. Nej, jag, jag, jag håller verkligen med och, och, och det där är ju också en, det är också en, en, en liten baksida med eh, internet och, och textkommunikation. liksom mm. att menar, Förut så fanns ju det här begreppet flame wars, liksom att det kan lätt bli sådär i internetforum eller att, att, att tonen blir väldigt uppskruvad och det har väl att göra med det att folk sitter bakom ett tangentbord liksom och så skriver man saker och så läser man in någonting som den andra kanske inte egentligen menar. Man, man tolkar ju alltid text va ja. och, så, och, så, och så trappar stämningen upp då va? och, och, och det, det, det är som du säger att det, det är ganska hårresande att se. Vilka kommentarer människor kan skriva om, eh, om andra människor som har varit och, och på en demonstration för frihet och sanning. Va? Mm. Eh, att att eh, och önska livet ur dem och sådär. Och det, det, det, och, och det är väl som sagt: internet är helt fantastiskt. Och hade inte internet funnits så hade jag inte suttit här och gjort den här podden. Eller på och säga. Jag hade inte vetat Särskilt mycket för att det är ett fantastiskt sätt att, att göra research på och hitta saker som man aldrig hade hunnit med om man bara hade kunnat gå ner till biblioteket eller vad det nu var. Men, men samtidigt så har den här baksidan och det är ju därför det är så viktigt att träffas också och snacka om sånt här på riktigt va? För att då och, och, och när man pratar med människor då, då är det mindre eh, fara för eller man ska uttrycka det att, att saker och ting spårar ur på det här sättet va men, och, och det är väl någonting också som jag tror är, mycket med det här <skratt> covid och de här restriktionerna och det man har gjort nu va att nu är det svårare för, för människor att umgås och träffas och, och, och diskutera de här frågorna då utan eh, det sker på nätet istället men samtidigt så och just det här med att, att, att göra poddar och, och och, eh, göra videos Det är också en, en En väldigt viktig och bra sak I den här kampen får man väl kalla det för För att När människor hör andra, andra Människor prata om sådana här saker då, Det är väl också ett sätt som Som eh, Har möjlighet att, att öppna upp Människor lite för såna här väldigt svåra Frågor då. Men det som är jobbigt också som jag tänkte på Det var inne på förut det här med att och man har, för jag har ju också haft väldigt mycket sådana här diskussioner då, på forum och på nät. Jag, jag, jag gör det rätt mycket då. Och så är det precis som du säger att man, man försöker hela tiden hålla en saklig diskussion. Men det spårar alltid ur då. Va? Och då är det väl tyvärr så att det är ofta de människorna som för jag tänker på om man skulle ställa en sån här fråga i början. Ja, kan vi vara sakliga och sådär? Men jag tror att de människor som är minst benägna att göra det de, de, de säger att de kommer att göra det. Det blir en väldigt falsk varudeklaration där. Va? För att alla människor vill ju se sig som eh, lugna och rationella och öppna och kunna eh, diskutera och överväga vad som helst då. Men i själva verket så är det inte så. Det, det kan man inte. Eller det, det kan väldigt många människor inte. Nej, Så, så är också, ja. det blir också den att man... Eh... Som, som det att allting blir tvärtom. Man får ju väldigt ofta se folk skriva om andra och får det själv också sådär. Framförallt att man kommenterar på ställen så att man, får att man är faktaresistenta, att man bara inte är mottaglig för någonting, att man är liksom bara. Framförallt är man faktaresistenta. Det blir så komiskt någonstans bara, men det är ju det jag letar efter. Jag letar efter fakta, jag söker verkligen förstå. Vad som händer Och vill verkligen ha att Jag är inte intresserad av bara en sida av faktan Jag vill se båda sidorna och kunna sätta upp helhetsbilden Men det är ju någonting som folk gärna Säger att de själva är liksom. Det är väl det som jag menar Parallellen där, att folk säger Det blir ett nästan de, de som går till personangrepp och säger De kallar den för faktaresistenta Om man inte är intresserad av fakta Medan de själva inte tittar på den fakta man lägger fram Oavsett vilka källor det är då Om det är liksom från myndigheternas sida Eller SEB statistiska centralbyråns sida så, så är det man själv som får, som får höra det. Så det är väl en viss. Ja, ett glatt där. Man vill gärna se sig som det, som du säger. Men, mm. Och det ska ju sägas att du det, självklart det är inte. Jag, varken i mina videor eller kommentarer eller någonting. även är perfekt. Men jag försöker liksom. Man försöker hålla sig till det. Jag försöker hålla sig saklig och allting. Och många gånger till att och man fått en klump i magen efter att jag är fast. Men äh, det är lätt nog drygare än jag hade velat. Eller vad som helst. Det blir liksom en. Man är inte immun själv mot eh, angrepp och så heller Även om man kan skaka av sig den mesta Så, eh, så det blir det lätt så Men, mm. men man, ja, man försöker inte trilla dit helt enkelt Det blir det blir nästan liksom dubbelt så viktigt för oss Som står på den här sidan av myntet att, att tänka på det, att aldrig trilla dit själva För att de hugger på saker på oss eller Människor hugger på saker på oss Även om när det inte finns något Som att bara de här artiklarna att det är tydligen när vi är Högextrema nazister och yogamammar Bara som har på demonstrationen liksom. Att säga att det inte finns någon belägg på det Så det blir nu viktigt att inte ens ge, inte ge dem Någonting de ens ska vinkla så För folk mm. så Ja, de här argumenten Börjar bli ganska urvattnare nu Att man, man klistrar ju Antisemit och högerextrem Och våldsbejåkande extremist På i princip Allting nu, och, och den här demonstrationen då Om man tittar på klientet som var där, Så var det ju mycket Ja, det var ju ett, ett, ett, ett, ett, ett genomsnitt av alla åldrar. Det var ju både gamla och barn och allt däremellan. Så att, eh, mm. ja, det, det, att de visar ju liksom hur urvattna de här argumenten är nu. Att det är bara är ett sätt att försöka skrämma folk från att ha en åsikt eh, som man vet få en stämpel av att ha då, eh, skulle jag säga. Det är underbart att se det liksom, När man ser deras artiklar med högerextremism Och främlingsfientlighet, allting var det liksom, Bland oss då, så ser man att ja, men, ta Samuel som var en av de som liksom, Talade och var med Och, och höll i eventet ja, Han är ju inte svensk, om man säger så eh, och, liksom, Det blir så uppenbart att det bara, vad, vad pratar ni om? Eh, det, det var verkligen en blandning av människor Alla människor var verkligen kärleken mellan alla eh, det, blir, det blir så absurt Att komma med dem de anklagelserna, liksom. Men, mm. men det, tyvärr så det, det är många som köper det. Utav, just för att man, som en sån nervida, att man vill visa, det med egna, visa så folk ser det med egna ögon. För gör de inte det, man de kanske inte kollar upp någonting. För det, det ligger inte i deras största intresse. Så man tar sig inte tid att kolla upp det och då köper de det. Mm. Då är det liksom, ja, men så var det nog. Det var det, de äh, var liksom inte svårt att tänka sig det. Och, och där skulle jag gärna vilja ge han arrangören, Filipen, en eloge för att de försökte ju. Gå till hon honom med de här anklagelserna: då att uh, de hade expadies sett uh, att uh... En del med vissa åsikter hade gått i leden sådär då. Och istället då som många kanske hade gjort att ja, absolut de tar vi avstånd ifrån och de är inte välkomna i våra led. Så liksom har han en annan approach där att uh, jag fördömer ingen. Alla som slutar öppen under våran paroll är välkomna. Uh, något liknande så. Och det är ju precis den approachen man måste ha för att Expo de, här, de kommer ju hela tiden försöka trycka på de här punkterna. Och så fort man ger vika för en sån eh, anklagelse så har man förlorat. Då liksom, <laughs> eh, ja, om, om man liksom faller till föga där och försöker gå dem till mötes i deras anklagelser. Utan man ska bara ignorera dem och behandla dem för de liksom svinen de är. <laughs> eh, ja, Så... Ja, det... men man kanske inte ska polarisera situationen heller för mycket med ja. att och använda uttryck som svin. Ah, Okej. Okay. <laughs> <laughs> det, det tycker jag det är en viktig sak i detta. Eh, alltså att jag menar de som ingår i, i systemet och, och det gäller journalister och läkare och annan sjukvård, sjukvårdspersonal de, de förstår ju inte själva de flesta av dem. De kanske mm. kan eller känna lite sådär att det, det är någonting som är galet va? Men, men oftast förstår de ju inte. Och jag tänkte vi pratade lite om det här innan innan vi startade bandet. Jag kom det här med eh, de här den här de här intuitionerna den här vården om man ska kalla det, det som har, har, har varit eh, under eh, den här eh, så kallade covid pandemin och att den förmodligen kan ha lett till en del eh, dödsfall. Eh, och, och det är ju sådana här eh, jag, jag tänker till exempel på det här med, med eh, palliativ vård av äldre då då gör man ju så att då administrerar man ju morfin och morfin är ju ett preparat som stänger av ämnesomsättningen. Så att eh, efter efter några veckor eh, under morfinbehandling så, så dör ju helt enkelt en, en, en svag människa av själva behandlingen då. För att, för att näringstillfärser och så vidare fungerar inte som den ska. Och det här är ju då någonting som inte onda läkare gör för att de ska... För det, det blir ju alltid också så att det kommer säga, ja så, så du menar då att, att läkare, vår våra läkare och vår sjukvård medvetet Ta livet av människor. Nej det fungerar inte så. Det fungerar så här att, att eh, socialstyrelsen eh, delar ut riktlinjer om eh, till exempel hur man sätter en covid-diagnos. Eh, och sen så, så delar man ut riktlinjer om hur man ska behandla en diagnos. Och då är det så att läkarna, det är ju rekommendationer då, så att läkarna de har ju möjlighet att, att eh, göra nå någonting annat. för. Men problemet för dem och du vet de ju att, att göra dem på något annat sätt än, än de rekommendationer de får då kan de få problem sen om det skulle uppstå några problem i behandlingen till exempel om man, patienten skulle dö eller, eller skadas allvarligt. Då, då kan de åka dit, då kan de peka på det att nej men vänta lite här nu läkaren du följer ju faktiskt inte de rekommendationer som har fastställts. Mm. Du, du har ju medverka eller ja, du det här är ju felbehandling. Men de vet ju det, de är ju de är så inlärda i det att följa de rekommendationerna. Då har de alltid ryggen fri, då blir det inga problem va? Mm. Så att det, ja. Ja, det är ju inte bara den aspekten. Det finns många delar av det här med hur de, ja, den palliativa vården. Eh, dels, steg ett eller väl första grejen att du slutar försöka Du slutar behandla patienten kurativt som man säger. Du slutar försöka förbättra patientens tillstånd det Är det en sak i sig För att många av de här patienterna har ju andra sjukdomar De kan ha tre eller fyra eller fem Eller åtta andra sjukdomar eh, Som de kanske också Står på behandling för eh, Och allting och sen då om du diagnostiserar dem med covid Det kan vara både korrekt att de har En influensa där eller sjuka i det Kan också inte vara så alls Och så bör du behandla dem Inte ens kanske behandla dem uppbyggligt för det då, Utan ger dem palliativ vård men, eller, eller som du försöker behandla dem för det så ger de, kan det bli fel vård då, de får inte behandling för det som kanske egentligen är några av de andra sjukdomarna som orsakar dess försämrade tillstånd, om de ens haft det, men så sätter du in då som det är, morfin, omidasolam benzoider, som är benzodiazepiner som då speciellt i kombination visar att vara anningshämmande och det är en grej som de socialstyrelsen och exempelvis läser man i deras dokument och Stockholms sjukhäms, deras riktlinjer för det här för palliativ vården av äldre så visar de inte på det. finns inga komplikationer enligt det dokumentet eh, som jag har. då håll på när jag ska gå igenom med detta en video. Då, liksom, att Titta närmare på de här sakerna. att De kommer inte med någonting. De säger för steg ett: Om någon har liksom akut andningsdisciplin och sådär behöver alltså steg ett att sätta in opioider. Och har de också samtidigt ångest kan du sätta in mera salamdroppensrecepter. Eh, sen ser de om doser och så vidare: ja, Om du kan ta sig och så här mycket vid behov. De här två läkemedlen skriver de är fullt blandningsbara. Och sen samtidigt så läser man på, på andra håll då. både i saker som har läkartidningen har kommit med och i dagens mediciner som, som skriver verkligen om det här att det, det kan glida över till något som liknar aktiv dödshjälp. Att det skulle inte alls icke problematiskt med detta. Och så man artiklar från läkartidningen som att två olika artiklar som går åt helt olika håll Den ena säger att det finns inget problem alls här, Det har gått helt rätt till Det är, är liksom evidensbaserat att behandla så här Det finns inga risker med det eh, Och så är det en annan där som liksom berättar om tragedin i äldrevården Men den i, i dagens medicin där då Så tar man verkligen upp det Att det kan vara väldigt problematiskt Man kan inte heller extrapolera den här behandlingen Från den palliativa vården Från exempelvis cancer och hjärtsjukdomar tar man exakt samma behandling och sätter över den på något som en influensa eller covid-19 här. Eh, att det självklart kan bli problematiskt. Och de här två, kommer in på CDCs eh, och kollar vad de säger om detta så har ju de gått ut med sin starkaste varning angående kombinationen av dessa två läkemedel just på grund av den stora potentialen för att, att det är och bland annat då med eh, kognitiva försämringar ska kan komma och så vidare. Och det är ju samtidigt där det tillåts ju knappt det, det pratas inte riktigt om heller Men, men det är ju ja, Det finns så många aspekter Du slutar behandla om du slutar ge dem lika mycket näring Eller ger dem näringsersättning istället eh, Du sätter in dem Ta bort medicin de står på För kanske hjärtsjukdomar Och sätter in Anningshämmande medicin istället Det, det Tror jag 17 att det går som det går Det, det är en fruktansvärd tra tragedi Men eh, Och där när jag liksom grävt så mycket detta Så visar det sig att det är det ser ut att röra sig om tusentals människor som har åkat ut för detta Och det har liksom kommit in bara hundratals berg anmälningar där folk har faktiskt liksom förstått vad som har hänt och liksom de som tar det då vidare och faktiskt gör en anmälan av det. Då förstår man att det rör sig om ganska många egentligen också. Så det är verkligen en, en galen aspekt. Nej, det är det. Ja, det är det. Nej, det, det, och, och det är väldigt ja, det är väldigt jobbigt här och det kommer nog bli en enorm eh, baksmälla kring de här sakerna lite längre fram. Det eh, får vi hoppas på i alla fall. Och så, och jag menar, jag, jag, jag satt och tänkte på det, det är ju också den här eh, saken med eh, andningshjälp och, och respirator. Precis. Alltså det är ju en, en, vad jag har förstått, en, en väldigt jobbig behandling för kroppen. Och jag hörde någon sån här siffra på, det fanns någon studie man hade gjort. Jag tror det var John Blade som tog upp det. Att, att det var ja, över 90% procent av de som är över 60 år. som jag, jag tror det var 97% han sa. Ja, ja just det, det var, jag vågar nästan inte säga det för det var så högt. Ja. <laughs> att det var 97% av äldre, alltså över 60 när de, när de överlever inte en respiratorbehandling mm. Nej, det har ju de kommit på till viss del också i Sverige att de har varit för snabba om man sätta in det på, på alla också att det kanske inte alltid var rätt väg att gå um, mm. Men det är, en, det är en svår tanke för att tänka liksom att det är, men där verkar ju dock många fler ha förstått den delen, många fler av människor jag pratar med träffar bara på till vardags liksom att man man pratar om det här. Det verkar många som är ganska införstådda i att, att liksom, ja, men det är många eller som har råkat illa det sättet. Samtidigt så kan man undra vad är reaktionen då? Om ni vet om det här vad, vad är reaktionen? Varför är det ingen som, som liksom reagerar eller är mer upprörd över det här eller gör någonting av det här? Men om vi vet om att de blir behandlade så här hur kan man sitta och liksom acceptera det? Och Samtidigt då så tittar man på dödsfallen totala dödligheten så ser man att ja, det är inom ramarna för ett normalt år men de eventuella 2000 som det är över då. Vilket ska, ska sägas, men, men det lättar man. Ja, alla dödsfall är en tragedi liksom. Det, det handlar inte bara om att prata siffror liksom, men när man gör det så. De eventuellt extra tusen dödsfall som har varit, ja men det lär ju vara de som fått den här behandlingen. Till största delen. Mm. Och går man in sen och tittar på, om man säger att det är 13 000, eller vad som var på under hela 2020, var det 9-10 000 människor man sa dog av covid. Uh, och det är verkligen inte 10 000 extra dödsfall vi har på totala dödligheten. När du har ett normalt år liksom, runt 92 000 Dödsfall och det landar på väl 98 nu Så det är 6 000 i alla år kanske Och så får man ta med i beräkningen att 2019 var, ett, var lägsta året sedan 1977 var det var. Så lägsta året på 43 år eh, Men dödlighet på knappt 89 000 Så det blir också det att det blir liksom En underdödlighet där Som brukar följas upp av en överdödlighet året efter Så det, mm. det jämnar ut sig där liksom. Men tittar man på resten av dödsorsakerna Så är det väldigt intressant För går man in och läser på Socialstyrelsens dokument om de, de gjorde en jämförelse under 2020 Stod de fram för första gången Någonsin sa de en jämförelse halvårsvis Efter första halvåret av 2020 Och jämförde första halvåret Med för varje halvår 20 år bak i tiden då Och Då kunde man jämföra dödsorsaker då Och så ser man att jag räknar på det Och kollar snitten på saker som hjärta- och lungsjukdomar och så nu har jag inte siffran i huvudet där Men jag, jag räknade ut, jag slog ihop Vad snittet var på de senaste fem åren Och även då om jag räknade med 2019 var ju ett lägre snitt på, på alla, alla grejer Så det sänker ju om man säger snittet Sänkte snittet ganska rejält på eh, På sin helhet då. Men tog man med det eh, Och kolla snittet så var det så att När jag slog ihop siffrorna på hur många som fattades 2020, för 2020 var konsekvent lägre I alla de här sakerna Det var en liten skillnad i, i tumörer och cancer Störst skillnad i hjärt- och kärlsjukdomar och eh, vad är det med nu? Ja, men de här, när man slog ihop antal dödsorsaker som, som fattas 2020, så jämfört med snittet, så var det ungefär exakt samma antal människor som man säger döda till covid nu, som egentligen de fattas i statistiken för hjärtsjukdomar och, och andra sjukdomar. Det, det var, mm. var verkligen så tydligt uppenbart att det inte en chans att det skulle varit så lågt 2020. Det var lågt 2019 och borde inledningsvis följas upp av högre 2020, men det var ännu lägre 2020. En ganska bra bit till på flera grejer. Vilket gör det så, det var så sjukt att se det med egna ögon själv att jag, jag, jag visste om det här eller förstått det innan Men jag, man verkligen ser det att shit, det var på pricken liksom Där man säger att 3000 dog av covid, ja då är det 3000 som fattades på det halvåret i statistiken nu mm. I andra sjukdomar mm. eh, Och så var det framförallt där i den perioden som de flesta äldre verkar dött av palliativ då Så verkade man bort ett par tusen där så var det väl en så där på det första halvåret då var det 3000 människor kvar Som man sagt av covid, dog av covid Och så ser man, det fattas 3000 nu dödsorsaker, andra dödsorsaker eh, Det är mm. Spännande men, men så man måste lite, undra, ja. Någonting som jag har tänkt på Över de som statistik för Det är framförallt på äldre människor som kanske har fyllt eh, 70-75 Jag menar, om de har 2, 3, 4, 5 men för livet Var väl ett par av dem ganska, ganska Allvarliga Sen liksom då Som det verkar då Om de tror att någon har Covid eller att testa positivt Det verkar som att, ja, som du är inne på, är att Många då statistikförs Som att ha dött av Förkylningen istället för någonting annat Det blir också en filosofisk Fråga jag menar eh, Om man själv var statistiker Och någon gick bort Som hade 4-5 men Hur ska jag bokföra det Ska jag liksom mm bokför alla fem eller en av dem Eller den som kom sist eller den som kom först Eller den som jag tror var allvarligast Eller den jag tror att de dog utav Och det är också svårt att liksom, nödvändigtvis bevisa eh, Och eh, Jag menar om, om, om någon bokför som Hade att, att dött av covid men sen så var de testade Positivt på grund ett PCR-test som ändå inte fungerar eh, Alltså förstår jag att det blir eh, Alltså det här med statistik det, Min poäng är bara att det det är väldigt, väldigt skevt och du kan se på det på olika sätt och du kan latcha med det bäst du vill. Och de verkar ju uppenbarligen ha gjort det i, i media. Och, och liksom vissa dagar i media så kan de ju säga att så här, ja, 275 eller 285 personer dog igår i covid. Jag har även hört folk på mitt jobb säga det när de sitter och läser rubriker på Aftonbladet. Och så en gång så vågade jag säga det, då sa jag så här, men det är inte det, det är den siffran som dör i Sverige per dag. Så det är ju som att säga att alla som dog igår dog i covid. Mm. <skratt> de var på tysta så sa ingen mer kaffe. <skratt> <skratt> ja men Det är ju precis så. Jag menar, det, och statistiken är: Du kan. Det är den fråga som du sa med en statistiker där. Det kan absolut vara om man ens hade gjort så. Men i det här läget så har man ju, som vi läser på folkhälsovårdens sida, att eh, de säger själva om PCR-testet att det inte kan användas för att avgöra någon är smittsam eller inte. Alltså kan inte avgöra någon någon är sjuk i covid eller inte just. Men ändå så säger de att de rapporterar sin statistik. Statistiken visar antalet personer Som avlidit Med, med laboratoriebekräftad Covid-19-diagnos då Som då är det PCR-testet Och mm. det står rakt ut Oavsett dödsorsak Så så står så att personen kan rapporteras Som avliden inom 30 dagar Från en, ett positivt test då Så det är, liksom, det är verkligen oavsett, oavsett dödsorsak Jag är ganska liksom, imponerad Om att, att de skriver med de orden Oavsett dödsorsak så om du har testat positivt inom 30 dagar från dödsfallet så hamnar du i COVID-19-statistiken. Och det är klart att det blir skevt utav bara tusan. Mm. Eh, oavsett liksom. Nej, precis. Och sen så blir det ju ännu mer eh, absurt nu om man tar in den här pågående vaccinationen i eh, bilden också. För då är det ju som du säger då att ja, man räknar ett Covid-19-dödsfall, det är någon som har testat positivt på det här eh, covid PCR-testet som man har dömt, dömt ut. Eh, och så eh, dör man inom 30 dagar då, oavsett orsak. Ja, då är det med covid-19-dödsfall. covid 19, COVID -19 då. Men om någon dör någon dag efter, eh, eller någon, efter den här vaccinationen. Då finns det ju ingen anledning Att utreda eller anta Att det hade någonting med vaccinationen att göra mm. Vad jag har förstått Där, det, det tittar man inte alls på Eller för någon statistik över då. Nej det är, det är väldigt intressant Det tillväga sättet, ja. Jag återigen är upp och nervända logiken liksom. att, ja, När det är covid Då är det oavsett dödsorsak Inom 30 dagar från positivt test Då är det covid-19 död Men om du dör några timmar efter att du blivit vaccinerad det kan vara, det varierar där, om det är några veckor efter, eller några månader efter Men i många fall så har det varit några timmar efter Och de kan inte ens fastställa en annan dödsorsak vi Liksom sagt att nej, vi, vi vet inte riktigt varför den här personen fick en hjärtattack nu Eller vad nu var Men då finns det inget samband med så det, det, mm. det är ju så otroligt skumt eh, resonemang liksom, att Det är Där mm. nej där finns inget samband, men med covid finns alla samband Det är om någonting borde väl få det att ringa varningsklockor och jag Att man... man man ser det, det här går inte riktigt ihop. Man borde åtminstone undersöka ett närmare samma närdå. Liksom. Ja. Precis. Och det är det här som man använder, man använder som motivering för att stänga ner alla, alla funktioner och sånt i samhället. Ja, olika event och barer och gallerier får man bara sitta en och äta vid per bord och så vidare. Och vi bygger på alla de här falsarierna så att i det är mycket det. Så den här demonstrationen, det hette ju Tusenmannamarsen, jag vet inte om vi sa det. Och det var ju den 6 mars i, i Stockholm. Och vi gick då vi samlades på medborgarplatsen och så gick vi till Kungsträdgården. Och, och jag var ju där uppe också då och träffade dig, Jakob. Och vi hade gjort några mm. skyltar som de syntes faktiskt ganska bra på många... I många tidningar och även de diskuterar även i SVT Nyheter och, och jag kan läsa upp våra skyltar, vad det stod på dem. Och den första skylten var det då digitalt slash kontantfritt, lika med övervakad av en korrupt stat. Och så baksidan var staten är en maffia som vill ta hand om dig. Alltså maffian tar hand om människor på ett visst sätt, precis som staten. <laughs> uh, och sen så var den andra skylten, inget virus har isolerats, läs på om Stefan Lanka uh, Och på baksidan, Bechamp var en hjälte och pastör var en bluff Och på den tredje skylten var det Storbrorsamhället, covid-1984 rullas in nu Och på baksidan att säga att jag lydde bara order är ingen ursäkt Och sen hade vi en fjärde skylt det var staten och medias propaganda är det verkliga viruset och baksidan, pandemin är påhittad för att dölja den kommande bankkraschen. Och här vet jag då i alla fall att SVT Nyheter så tog de upp det här att... Eh, ja, i demonstrationståget så fanns det skyltar som var... Eh, staten är en maffia. Och så tog de även upp att... Eh, vi ansåg att pastör var en bluff. Och då var det då en vetenskapsman som var inblandad i framtagandet av vacciner och så vidare då. Så sa de att eh, vi kritiserade. Mm. Men det var ändå lite kul att... Eh, att det ger effekt när man, när man skriver så här skyltar och har med demonstrationståg mm. som liksom sätter fingret lite på vad det är. Det här med Stefan Lanka har ju vi tryckt på väldigt mycket här då att, att det faktiskt inte finns några vetenskapliga bevis på att virus faktiskt existerar eftersom inget har isolerats då enligt den vetenskapliga metoden. Så... Mm. Det här är kul. Ja, Precis. Men äh, vad har du i övrigt för intryck av, äh, av demonstrationer? Jag tänkte att vi kan prata lite om den. Äh, du var med på medborgarplatsen och du klarade dig från att åka äh, polisbuss och, och, <laughs> och du, blir av, du blir intervjuad av TV4, vet jag i alla fall. Men den, den intervjun mm. har inte äh, spelats upp för att du kanske inte sa de sakerna de ville att du skulle göra eller hur var det? Ja, det känns nästan så Men eh, sen kan jag ju förstå att de tar De tar väl massa inspelningar Och reportage och grejer men de kanske inte använder allt Oavsett men mm. eh, det känns väl lite som att De är ute efter en viss typ av Saker där man ser ofta att de tar eh, vill gärna få det, De vill ju få det Att framstå så galet som möjligt Så att de kanske siktar in sådär Som svar liksom De vill hellre ha saker de kan vinkla Så att de har jag På slutet på så var de där Och så pratade de med några personer Jag har träffat bredvid mig först där Och sen så, så frågar de om eh, och frågade De frågade dem först Och sen frågar de om mig om jag ville ställa upp på en intervju Och så, så var det väl den frågan att ja, ja men det kan jag, men det beror på hur mycket ni kommer förvränga det jag säger efteråt Och det första svar på det var liksom, Ja det, det, det kan jag inte svara på <laughs> Sådär <laughs> <laughs> Och sen Så här så jag ni igen, ja, men ska vi vill du ställa upp, eller annars får vi gå vidare. Ah, ja, men okej okay då. Men, men äh, kan du ta ansvar för det ni, ni gör, eller bara sa den kan du äh, ta ansvar för att inte förfräng i alla fall. Och hon bara, ah, okej. Okay. Så, äh, så var det lite om fråga varför jag var där och så. Och, ja, du kan ju prata om det, Martin. Du kan ju spela upp den som om du vill det. Är, jag spelade in den, eller min tjej spelade in den. Blå, men det blev inte så bra ljud med på den. Men jag tror man hör vad som sägs okej okay, i alla fall. Så det blev mm. några minuter där. Bara, ja, ja, sa väl liksom det med lite det vi pratar om nu med Folkhälsomyndigheten med dödstalen och allting där att de här sakerna är liksom det är därför personen som jag är här för att de här sakerna inte eh, går ihop. Man ser att inte eh, ja, med palliativ vård och allting eh, drog några saker där helt enkelt. Det var väl en. Det var lite kul så, men hon sa det då att ja, det är inte säkert baserat inte säkert att du kommer att använda detta, men. Eh, vi får se liksom. Hon såg högst missnöjd ut efter att jag hade svarat på hennes frågor, <laughs> så, <laughs> så jag har inte sett det dyka upp någonstans. Men eh, får lägga ut det själv. Mm. Jo precis, det är alltid det att du är bäst att spela in äh, själv också. Vid sådana här, mm. här tillfällen. Så, men jag måste säga att jag blev positivt överraskad där att det var så många som faktiskt dök upp på medborgarplatsen och trotsade eh, polisens uppmaning då att skingra oss för att det var en olaglig sammankomst. Mm. <laughs> och, och, ja. Så, och det var ju liksom, eh, det är många människor där kan jag tänka mig, inte särskilt vana demonstranter men att de är trötta på det, allt det här. Eh, översitteriet hos myndigheter och att de skriver oss på näsan vad vi får och inte får göra och stänger ner olika näringsverksamheter och människors möjligheter att träffas och försörja sig då. Så. Mm. Mm. Men polisen. Nej det var kul att se väldigt många där och Nej, jag är inte heller liksom. Nu har jag ju det här året eller senaste halvåret då varit med på några demonstrationer, men jag är ju ingen van demonstrant på det heller liksom. Men, men det var ju verkligen en Mix med människor eh, Så det var en väldigt härlig stämning Så som eh, när jag var i Kungsträdgården först i 29 oktober då På den demonstrationen där Så var det också en väldigt Det var, egentligen, det var första demonstrationen jag var på då Och första gången jag egentligen träffade fler människor Som eh, En större grupp med fler människor som eh, ja, såg det på samma sätt Som har förstått det Ja, är vad de säger att det är det som händer Så det var en väldigt det var väldigt kul att förstå kul då förstående där att träffa en massa likasinnade människor på så så och jag blev så förvånad över den extremt starka atmosfären det var. Och det är samma nu. Det, det är en väldigt vad man än vänder sig så får man ett leende nästan var. Det är bara som, det, det är en väldigt så där hjärtlig, broderlig och systerlig känsla där liksom, på något vänster att det blir, för att alla känner väl också att liksom, det här men det här är någonting värt att kämpa för. Det här är någonting eh, som ändå är Allvarligt och som verkligen vill stå upp för. Och det skapar en väldigt stark, ska man säga, gemenskapade eh, samhörighet, kanske, men också bara en. Man är enade i ett syfte och det är väldigt starkt att som finns ett enat folk. Eh, så det var ju väldigt häftigt då att folk faktiskt stod verkligen på sig ja, med polisen. Fredligt men bestämt. Det, det är verkligen det som behövs. Eh, och det blev liksom stundtals lite tumult med polisen, men det var ju. Jag har kollat på många bilen efteråt och jag var ju stod storgärdare väldigt nära så att jag såg. Såg oss män och fick man mycket på film själv. Det är liksom det som hände var jag alltid antingen helt och hållet eh, från polisens sida eller annat fall då väldigt triggat av polisen. Att det blev som när de stod och drog, fyra, fem poliser stod och drog i, i en 70-80-årig äldre dam. Liksom. Som, hon ville bara stå kvar. Hon stod och höll sig i sina medmänniskor där och människor hjälpte henne. De höll i varandra liksom. Det var väldigt, så här, väldigt fint att se att de verkligen stod, stod upp för varandra. Hon och, där och de står på riktigt Fyra, fem poliser och drar den här, den här damen Och där till slut var det ju en liksom Som bara försökte, en polis hade hörselskydd På sig, och det var någon som räckte ut handen Och viftade till hörselskyddet, jag vet inte om det var Så nästan ut som att han kanske ville få Kontakt med polisen, för i vissa fall, vissa poliser är var ju bra Men vissa, en taktik jag märker Att de kör med mycket är att de ignorerar oss Och det är en väldigt så här, Ska man säga, teknik, liksom. att de, de låtsas inte om, de, de tittar nästan rakt igenom men Man kan prata med dem och de låtsas som att man inte hör De svarar inte på tilltal uh, Det är väldigt väldigt, väldigt tråkigt Men det skapar ju bara spänning och Onödiga grejer, det bästa är när de kan ha en konversation Men så där blev det en sån lite hetsig situation Och till slut när han puttade till Hörselskyddet där Då blev han inte glad på listen Så slet han ner när tog den här personen i huvudet Och slet ner den i backen Och det var väl det mest uh, Intensiva jag såg där så sett Men i övrigt så var det ju Folk var verkligen, skötte sig Jäkligt bra Det var väldigt fint att se mm. och, äh, ja. det är Intressant att i att jag sig Att i princip samtliga poliser Hade ju en så här ansiktsblöja Och det var ju till och med några som hade uppgraderat Och de hade så här gasmask Som man går in i ja. typ, <laughs> En bunker och sprutade fullt med tårgas så att man skulle kunna andas i en sån då så att, och så hade de på sig den där och, och, och, och det är ju knappt att kommunicera med någon som har en gasmask på sig och än mindre se hur människan ser ut i ansiktet och så vidare. Så att det blir ja. väldigt anonymt det där också att gå runt och möta en polisman eller kvinna då eh, som eh, inte visar sitt ansikte. Mm. Det vet man ju själv, bara med, liksom, ta en sak som solasögon. Man kan känna sig lite mer anonym, lite skyddad Bakom sollösa ibland tänk eh, jag tänker mig, som, som här har det ju varit ja, Många poliser hade mask Och det inte så många som hade Glasögon på sig nu, men det har sett exempel på, från, eh, klipp från andra länder Där polisen har haft både mask Och på stora svarta sollösa på sig Så att man ser ju inte deras ansikte överhuvudtaget De är helt anonyma, och så mössan nere och kragen upp Så att de blir ju väldigt anonyma man kan tänka mig att det är lättare för dem själva att agera på ett mer tvivlagt sätt när de känner att de behöver inte riktigt ta smällen att se någon i ögonen. De behöver inte ta smällen att liksom de, de är skyddade bakom det. Och det är det väldigt lurigt också. Samtidigt som man har den grejen att den här sociala konstruktionen, eller sociala, så som det ska vara. Man har som sagt connections med, med människor, den är ju väldigt bruten i det här läget. Och Om det är så i polisen eller bara människor vi pratar med att du får inte den här att, att, att prata med någon. Och bara om det är så att man vill lägga handen på axeln på någon. Och liksom Säga något vänligt eller någonting. Det blir liksom en sån... En, en distans. En uh, disconnect. där Det är lättare att det blir... tråkigt stämning är svårare få en connection med någon. Uh, på grund av den här att folk har blivit rädda för varandra. Uh, det är nog väldigt, väldigt farligt. liksom att Folk är rädda för andra fysiska människor. Mm. man går in i olika roller. Jag kan tänka mig det. Poli polis i alla fall. Att jag... Om man pratar med dem så, så har man ju väldigt svårt att få några personliga åsikter utan är, de, de vill ju bara svara i, i egenskap av uh, polisman. Uh, och då är det ju så, som i princip prata med ro robot för det finns ju ett reglement för hur man ska svara på olika frågor uh, som en polisman. <laughs> så att det är väl Nej. liksom uh, därifrån så steget mot att robotifiera uh, uh, lagens långa arm, det är väl inte Eh, någonting man kan tänka sig att våra världsplanerare har på, på agendan. Då, om det kommer så här drönare som kan liksom lyssna av förbjudna samtal. Och, och, ja Det finns ju hur många möjligheter som helst med den här tekniken som faktiskt finns tillgänglig nu. Att övervaka människor. Och sen så även bestraffa dem eller belöna dem om de beter sig då som de sociala ingenjörerna vill att man ska göra. eller ej. Så... Mm. Det är som jag såg, jag inte om det var från Var det i Kina eller vart var det jag, jag såg det. det hände säkert på fler ställen Men där de hade just drönare Som flög ute på gatorna och flög över folk Och ropade ut budskap till dem då Att de skulle hålla avstånd Och lyda, lyda Alla order och allting där Det var, väldigt, det var nästan en väldigt filmisk sak och se, väldigt så sjukt Att det åker runt och verkligen drönare Och ropar ut budskap till folk och bara kontrollerar att de följer följer råder. Mm. Det är en väldigt skrämmande sak men det händer ju redan på många håll. Ja visst, jag tror, jag tror det är en av de här anledningarna att jag har ju märkt bland annat i Göteborg då, att det är väldigt svårt att parkera bilen på många ställen och inte ha tillgång till en smartphone med en app i då. Så att då, mm. då tvingar man ju människor att skaffa sig en smartphone och alla de här övervakningsfunktionerna som de ger och sen så är möjligheten då i framtiden är ju att använda de här smartphonesen till att kontrollera om människor kanske håller sig hemma eller går ut om det skulle bli utgångsförbud. Och så kan man koppla det till personens bankkonto och automatiskt dra det från kontot om man är olyd och så vidare. Så att det är ju ett ultimat kontrollexperiment och när ett sådant system väl är på plats så kanske det inte ens behövs några poliser utan då är det ju... Den tekniken som övervakar oss själva, och sen så även kanske angivare då att man blir belönad om man kanske har för många i sin lägenhet, då så kan ju grannar och sånt som ser ifall man har det då kan ju få en belöning om de anger det här och så vidare. Det händer också i många länder. Jag ska säga en sak där gällande just det med övervakningen, för det är någonting som jag själv. Alltså, vi, många av oss märker ju av det På ett annat sätt också men jag Senaste tiden händer det mer och mer Det här som, det kan låta väldigt sjukt För människor, jag liksom. tänker inte heller där att, som Det att det låter inte så allvarligt det låter för sjukt, men varför skulle någon vilja göra det Eller skulle någon vilja... Men alla de här sakerna Som allt annat, det är ju, ligger ju egentligen inte Dolt, det, det är ju Öppet erkänt liksom. Det är som Går in och tittar i din telefon och tittar på vilka behörigheter Appar har så, här, så säger de ju att Vi har tillgång, alltså, de vill ha tillgång Till din kamera för att spela in just ordentligt att appen kan spela in när som helst även när appen inte används. Spela in både ljud och film och sånt när som helst. Och det är en sak som eh, jag har märkt nu sista tiden bara flera gånger att det, det här med att det finns såna här grejer att om du är inne på, på nätet och det sparas det är cookies och spårning överallt så att de ser vad du gör när du surfar runt någonstans. så det är en sak om jag går runt och surfar in på kolla på en hårdisk på nätet. Ja men då kommer jag inte om jag inte kan skydda mig från det då med, Uh, IP-adress uh, VPN och sådär så om jag inte skyddar mig så kommer jag ju få en annons på en där sen. men även om jag inte har gjort det, som de senaste gångerna första exemplet här för några månader sedan för mig var att jag hade pratat om, jag har inte sökt på det inte, inte någonting som jag pratade med min tjej Alma om att ja, man skulle ha sådär, oavsett uh, vad som hände så är bra att ha lite backupgrejer hemma liksom och lite sådär överlönadsgrejer och någonting som är väldigt bra att ha jag sa till henne att Uh, någonting jag vill skaffa det är en, en bok med lite sådär Natur, om man kan äta och sånt naturen Örtmedicin och sådär saker som är bara, är bara saker som ingefära kajenpeppar Kan man bara för att stoppa blödningar och sådana grejer En, en liksom bok som har såna saker Och var det någon timme senare så gick jag in på Facebook Vi hade alltså bara pratat om det Vi gick in på Facebook och så får jag en annons På en bok om just då örtmedicin och sådana grejer bara oj Det var intressant Och jag med det gånger innan också Men då blev det så väldigt väldigt konkret och tydligt och senast nu förra veckan så var det också att eh, jag funderade på här när jag håller på med mina inspelningar och sådär, så börjar jag snart skaffa en eh, större hårdisk eller en ny hårdisk. Så också det jag pratade, jag och sig pratade och sa ja ah, men man kanske skulle göra så här, så här med det. Jag skulle ha behövt en hårdisk som klarar detta och detta och någon som är tålig och snabb, snabbare också. Det skulle göra mycket. Och så efter några timmar, så går jag in på Facebook och får första gången jag fått det ha en annons där på en eh, kompakt, supertålig hårdisk med jättestort lagringsutrymme som ska vara den snabbaste hårdisken. På marknaden eh, För att vi har pratat om det alltså Jag har inte varit inne och sökt på det överhuvudtaget Jag har inte gjort en enda sökning på en hårddisk senaste året eh, Men så får jag det Det är ju liksom en sak som för sig går Och då, även jag i medvetandet har försökt Så långt man kan Att gå in i alla app, behörigheter och allting Och stänga av så att ingen ska ha tillgång till Saker som inte är absolut nödvändigt Men det finns begränsningar, begränsningar I vad man kan begränsa där då. Eh, Så det är ganska sjukt att tänka på att vad innebär det? Det är, det är liksom en, så, en gång kan vara en tillfällighet, två gånger kan vara en tillfällighet. Men det har hänt mig fler gånger än de här och jag har till exempel. Jag har pratat med så många människor som har precis samma sak. Jag har pratat med en nu när jag var i Stockholm, en på ett hotell där du borde, som berättade: Det är ett samma sak: att han kanske han gjorde en test på det också. Att de, de hade märkt av det där innan. Så tänkte de: Okej, okay, men nu ska vi verkligen testa det här. Då. Så de tog sina telefoner och la, det, la dem typ under en kudde eller någonting i ett separat rum. Gick in i ett annat rum och satte sig. Eh, men hur var de ju, nu de pratade om jo för då gick de med ögon och så bestämde de vilket ämne ska vi prata om och sa att okej okay, så då la de undan telefonen så att vi inte skulle liksom höra något om det då stämde av om vi pratar om barnvagnar då okay, så gick de tillbaka till telefonen, satt på de telefonen i rummet och började prata om barnvagnar och han bara sa det är något vi jag aldrig pratat om det någon gång innan liksom. och så gick de in sen någon stund senare gick de in på Facebook och fick annonser på barnvagnar och det är ganska det är så sjukt det är liksom ingen tillfällighet när det händer gång på gång Och man kan, man kan till och med testa det Och det var så sjukt Hans tjej berättade, han hade varit med om att När hon hade pratat med sin mamma Om det var från Slovaken Eller jag kommer inte ihåg landet Om det var Kroatien eller någonting eh, Som mamman bor där då Det hände bara när hon pratade med henne Men då hade hon pratat med henne telefon Och så plötsligt så är det som att samtalet bryts Och så börjar samtalet spelas upp För henne i luren Från början Så hon hör sig själv säga till liksom, ah, Hej mamma, där. mamma svarar och allting Och hör en uppspelning av deras samtal som de precis har haft Spelas upp Och det är bara hon som hör det, för hennes mamma så blir det bara tyst Och det är bara, hon tror bara att det bryts Säger hon när hon pratar efteråt då. Så, så det har hänt flera gånger Att samtalet bryts och så spelas En inspelning av deras samtal upp I luren i örat på henne Och jag vet inte vad det går om det bara är någon bugg som blir där att det, Men, men det, är liksom, det skulle inte kunna hända om inte samtalet Spelades in från början mm, Nej precis uh, det är ganska det är ganska Tankeväckande, minst sagt eh, Det faktiskt är På den nivån det ligger mm. Samtal spelas in, vad man säger När telefonen ligger i rummet Spelas in och utnyttjas eh, Och det finns ju oändliga möjligheter För hur det kan utnyttjas I dåliga syften Det är väl hyfsat, ska man säga Oskyldigt, men om än obehagligt Att eh, man mm. kan Lägga fram en annons som en hårdisk Men, men vad mer gör de med det liksom ja, precis. Man, Nä, Men och... det här visar ju bara på att de har infrastrukturen För att äh, äh, Till exempel mm. äh, Lyssna av om en, äh, Precis som Facebook att det kommer en factchecker Som kollar av att du äh, Inte lägger upp något vaccinkritiskt På din Facebook-sida Då på samma sätt kan det ju vara en äh, factchecker-robot Som mm. kollar av din, dina telefonsamtal äh, Så att mm. Och så får du minus sociala kreditpoäng, eller vad det är nu, så att du får mindre möjligheter att resa och så vidare. Och det, mm. och det är liksom folk kanske pratar om det som en, någon slags eh, framtidsdystopi som ligger väldigt, väldigt långt bort i framtiden. Men jag tror ju faktiskt det här kan vara närmare än vad många tror. Eh, för den tekniska mm. möjligheten har vi ju visat att den, den finns ju faktiskt redan på plats, utan det är ju bara själva anledningen att implementera den som, <laughs> som mm. behöver genomföras. Och det vet vi att eh, våra kära makthavare har verktygen till att göra genom det här ägandet av den globala massmedjan där de kan i princip eh, producera vad som helst och visa det. Och få människor att acceptera mm. det som, eh, som sin verklighet. Mm. Så, mm. Jag gick in i datorn också för att eh, någon vecka sedan, eller några veckor sedan gick in och kollade och stängde av lite behörigheter där som jag hade missat. Då såg jag också det det, det är intressanta som slår mig formuleringen När jag gick in där i behörigheter och kolla på mikrofonbehörigheter Så var det också ordagant så Att um, om jag tillät ett program Ett visst program där att ha behörighet Tillgång till mikrofonen så att från, Det var väl någon som är voice-röstaktivering Om röstaktiveringen Aktiveras så får den sen Fortsätta avlyssna Därefter Någonting nästan att det var liksom bokstaven orden Att den kommer fortsätta ligga och avlyssna Din dator Efteråt Mm. liksom Hur länge man vill Så det är också det är en knepig grej För det handlar mycket om, de kan göra det i hemlighet Men ofta har de ju de, Man ger ju dem tillstånd i många fall Alla de här avtalen, alla de här man godkänner Att appar har behörighet och har tillgång till mikrofonen Och sen använder de det hur de vill Men någonstans så är det, det verkar ju någonstans Att de ändå, de är hövliga nog Att be om tillstånd <laughs> Och ändå på att, vi måste godkänna att jag får göra det Men sen tänker jag dra det hur långt som helst Mm. Men sen har de ju fulingar som på min Samsung-telefon Har ju där bixby sån här rösttjänst eh, Som inte går att ta bort Jag kan inte stänga av dens, dess behörigheter Jag kan inte ta bort appen Den är liksom installerad, skyddad på telefonen Så jag kan inte begränsa Den har tillgång till mikrofonen och kameran Vare sig jag vill eller inte eh, Så det finns ju fulingar, minst sagt är. Men, nej, men det är väl en an anekdot Men det är, det är ganska intressant När man har... Eh, jag har pratat med så många människor som har varit med om det här allting. liksom råder inget tvivel om det då. att Det är, det är ingen tillfällighet. Det är, jag tänker för dem som känner att det här låter för otroligt. Eh, det verkar jag, inte vara så. liksom mm. Ja, precis. ja men precis. Och sen så är det ju intressant det där du... Du var inne på Jakob det här med, med att, att de talar ju om då eh, vissa saker fast ibland så är det väldigt inlindat och väldigt eh, obskyrt då, va. Men jag har funderat på det jag tror jag har pratat en gång tidigare på att det finns ju det finns ju såna gam, väldigt gamla lagar och moraliska principer man eh, som till exempel såna här gammal kanonisk lag då alltså såna här gammal en lag som är flera tusen år gammal och kopplat till Bibeln och grejer. Och där är ju en av de äldsta och mest fundamentala kanonerna då det är ju det här med public notice. Eller informed consent och då är det så att man deklarerar vad man avser att göra. Och om ingen då protesterar så är det okej. Okay. Då, då, alltså att inte protestera ett medgivande då, va? och det, det kan man ju tänka sig kring såna här saker då, va? för då är det ju ofta sådär att det kommer fram liksom när man startar någonting så måste man ju gå med på massa saker. Och någonstans där in, längst in i texten så har de ju vävt in eh, sådana här svepande att de får göra ungefär de, vad de vill och sen så kan man ju ta på, jag menar de här vaccinerna då, det består ju faktiskt vad vaccinerna innehåller va? Fast alltså, man har ju... Om... Alla saker är inkluderade där alltid. I, i vissa fall verkar det vara det. Men i vissa fall verkar det som att de... Ja, snor sig på det med. Men... Ja, jo, jo, så kan det säkert vara också va? Men, men de, har, de har ju krångliga kemiska beteckningar. Men om man översätter de här... De här kemikalierna till, till ämnen man känner till va? Då... då då blir det ju kylavätska och, och kvicksilver och formaldehyd, mm. eh, matolja och så vidare va? Mm. Men du och, menar på då Patrik, att de kör på en slags negativ accept? Att säger du inget så kör vi. Ja precis och, och då har man själv liksom, eh, då har man gått med på någonting va? För man har faktiskt varit informerad då va? Mm. Så att då är det inte deras fel va? Och, och, och, nu, och jag menar med de här vaccinationerna och de, de är ju tydliga med det också. Eller det är ju så att vaccintillverkaren tar inget ansvar för eventuella vaccinskador då. Men då, då försöker de ju släta över det och säga ja men staten tar ju ansvar för detta. Ja det vill säga vi får, vi får betala våra egna vaccinskador då. Men sen är det ju dessutom så att de här eh, vaccinskadorna, de, eh, alltså det är ju löjliga ersättningar. Eh, det såg man ju när det var den här, eh, vad heter den, svininfluensaskandalen då. Va? Ja. Nej, men det, och det intressanta det är intressant det där också att du är inne på det här med avlyssning. Jag, och jag kan säkert tänka mig att det förekommer. Jag har väl varit lite sådär och tyckt att nah, men det där är lite för konspiratoriskt men, mm. men jag, jag vet inte längre. Alltså jag har haft en sån här i, i, idé också om att de har uh, uh, människors relationer till varandra i sina databaser. Och så kan de ju kolla då att om frugan söker på kök, ja men då, då gör jag reklam till till maken för kök eller någonting sånt där. Då, va? Mm. Det, det kan de ju säkert också hålla på med nu när de har allting mappat tack vare att vi har Kartlagt oss själva genom Facebook Och så vidare <laughs> så. <laughs> ah, ja. Men jag har hört Patrick, eh, mina kompisar också Berätta liknande grejer ibland Om man har varit på någon fest eller något och tagit en öl Att här, folk har sagt samma sak som Jakob sa, att så här, ah, men det var så konstigt Vi pratade om det här och det här ämnet Som vi aldrig pratat om och så fick jag reklam Direkt i mobilen liksom. Så att jag, jag har hört den också mm. säkert Tio gånger minst de senaste åren Av många av mina vänner då, Som har sociala applikationer jag vet själv inte hur det är Jag, jag har ingen social app Så att jag har ingen aning Men jag antar att det stämmer det, Jag har hört så många som har sagt det mm. Jag har till och med hört en historia Om att, uh, var det att uh, De har tittat på köpmönstret Hos, uh, hos kvinnor Så de har liksom så, kunnat konstatera nej. Att de, själv, uh, de är gravida innan de själva har gjort det För att de ser att de köper godis Och uh, massa olika saker De inte gjort tidigare mm. Då? Mm -hmm. Men det blir också så, det är ju väldigt uppenbart Sätt att de gör det på Men att liksom Ja, jag vet inte, man, man märker det Det är klart att man kommer tycka det är obagligt Men man kan inte bry sig om det, det är fortfarande så att De gör ju en annons till mig, så det är liksom I nuläget, jag vet inte vad mer De använder det till eller kan komma att använda det till det kan ju vara Ja, det behöver inte min på nu Men det är men det, I nuläget så är det ändå att de gör en annons av det Det är väldigt uppenbart att så här, Jag kommer ju den är ju för mig så jag kommer ju se den här annonsen Jag kommer ju fatta om jag, om jag är helt vaken så kommer jag ju fatta Att, vänta lite, det här har inte jag Varför får jag den här Jag pratade om detta För tio minuter sedan Men det verkar de inte liksom alltså De är inte försiktiga där med liksom så, de skyltar ändå med Att, ja vi hörde vad du sa Vill du ha en hårdisk eller? Det är så här, <laughs> lite Ja mm. Ja, och det tror jag det, det kan nog också vara en, en, en psykologisk grej i, i det där Jakob, att det, är, det här är den eh, teknokratiska versionen av, av Gud se dig ja. att eh, vi, eh, vi hör eh, vi har och ser allt så alltså passar dig Men det är lite och får, så det, Ja det, Ja, det, ja. Nej, det blir en eh, väldigt obehaglig grej där mm. Ja och det, och det är väl också, jag menar, det, och det är ju en sån sak som man har sett också, jag menar, ja, jag vet inte om du har funderat, men nu har du väl säkert mycket på det här med desinformation och, och kontrollerat motstånd och så vidare. Men jag menar mm. som till exempel då uh, han, Edward Snowden då, han är ju en sån här uh, kontrollerat motstånd och han har ju gjort en väldigt stor grej av det här att de, de ser allt va. Det är, de är så mäktiga och så farliga, så passar det va. Mm. Mm. Sätt, en, sätt en tejpbit på kameran mm. ja, men Det blir ju det också att, eh, vad jag tänkte på. Man blir ju samtidigt så De kan göra det helt öppet För samtidigt, vad ska jag göra? Jag är inne förbrilt och letar i inställningar på telefonen Så går vi in och utvecklar alternativ, och alternativ på telefonen För att hitta, kan jag stänga av det på mer sätt Kan jag få bort den här Bixby-appen En sak som börjat hända med nu sista dagen är att eh, Jag har ju som sagt alla behörigheter jag kan avstänga den Sista dagarna så har den börjat slå på Platttjänsten av sig själv så jag kan ta upp telefonen. Jag har stängt av plattjänsten. Och tar upp telefonen och så ser jag att den blinkar upp i hörnet på telefonen. Och så drar jag ner den här olika man har. Då och liksom kollar på de olika tjänsterna. Så ser jag att ja, men då lyser plattjänsten igen. Ja, så trycker jag av den. Nu har jag på att så med det här. Liksom. Det är inte så att det hände en gång, två gånger, utan det hände var fem, tionde minut nu. Att den är på igen. Jag stänger mm. av den. Och sen så nästa gång jag tar upp telefonen och säger att ja, men nu blinkar den igen. Ja, då är den på igen. Och ibland kan det vara så lurigt att den är på Och när jag drar ner gardinen för att titta på den så hinner jag ser att den är på men Den slocknar precis när jag ser den Så Sådär vad, jag, jag vet inte Det är knäppigt. Poängen är, vad ska man göra Jag kan vara så här. När det här händer som någon annonsen Jag vet inte om de ska göra det men vad ska jag göra som en, som en enskild individ här Jag är väldigt maktlös mot dem i nuläget mm. Jag kan gå ut med den här informationen Och försöka få folk att se att det blir något större motstånd I det men det är ju det de kan ju göra sådana saker och, och man är ju väldigt maktlös i, i det. Vad ska jag försöka maila till någon på Google? Eller vad ska jag liksom åka ner till deras högkvarter någonstans och ta ett snack med dem kanske? Men, men vad ska man göra som person i det här läget? Och eh, kommer ju undan med det, men jag. Mm. Det är ju samma sak som är eh, hemska saker som händer om det är en. Eh, Så det uppdagas en eh, korruptionsskandal eller någonting som till och med media går ut med. Och folk blir jätteupprörda i en eller två dagar. Och sen så kommer nästa liksom grej att ah, nu sa Trump att alla veganer måste dö för att ha något bacon. Eh, och så blir det det som blir fokuset. Och så glömmer folk det. Och så är det borta. Och, för det blir också samma där. Vad ska folk göra? Vi har ju väldigt, det är liksom illusionen om demokrati när vi inte har. Jag har ju inget att säga till så, så att om så sätt. Vi, vi måste liksom bygga upp ett sätt att ha något att säga till om. Men i, i nuläget så har vi inte det. Liksom, de kan säga att ja, men den, här, den här korruptionen har skett Och det, nu är det helt uppdagat Men de får fortsätta ändå eh, Samma med bankerna, ja, de får fortsätta göra det de gör Fast det är så att de tvättar hur mycket pengar som helst eh, Det blir liksom att ah, Ja, nu fortsätter de som vanligt Det blir en korruption, det blir väl en liten skandal i Några dagar och sen så var det över Det finns inget Vi har sett till om det här liksom. Kan jag ha något åt det Som det ser ut nu mm. Mm. Nej, det, det, det är sant Och och, och det är väl också så här: liksom, jag menar, eh, det är väl ett, ett, ett mänskligt problem. Alltså, människor är så eh, egentligen ointresserade av den här typen av frågeställningar. Och mycket av det som vi pratar om här på podden var utan. Det, det finns ju mycket annat att ägna sig åt. Va? Eh, kolla på Mello och. Kalka gräsmattan eller, eller vad det är. Va? De, de är egentligen inte så intresserade av sånt här. Och det, det gör ju det att, att, att hela eh, samhället hamnar i ett sluttande plan. Liksom, när, när den här eh, makten vi har breder, sig, breder ut sig mer och mer. Och mutar in mer och mer av eh, våra eh, grundläggande fri- och rättigheter. Mm. Och nu har det ju nått, och så, och så länge de sköljer över oss med förstörelser och eh, bekvämlighetspylar så går det bra, va? Mm. Och, och nu har vi ju på något sätt hamnat i, i, på, på eh, kanten på avgrunderna, om jag säga, för att nu, nu, nu så att nu, nu ska vi ju bli av med vår, våra sista rättigheter och så att säga och det är väl det, ja det ser det här med yttrandefrihet och, och eh, demonstrations- och, mötesfrihet. Och, och sen men sen är det ju också rätten att andas frisk luft rätten att röra sig fritt och, och rätten att få bestämma över sin egen kropp eh, alltså det här med min kropp mitt val då det är det är väldigt viktigt i vissa sammanhang då men men inte viktigt då när eh, vissa anser sig att man ska kunna stoppa en pandemi med ett virus som på grund av ett virus som man aldrig har eh, bekräftat existerar med en kemikalie eh, injektion i människor va? Mm. Då är det inte så viktigt Och och jag tänkte på det här med konspirationsteorier för det var väl för ungefär drygt ett halvår sedan va. Då var ju det här med vaccinationspass. Det var ju en konspirationsteori va. Men okay. nu står ju Ygeman och många andra politiker och pratar om det här som att ja men det, det får vi göra ser ni. Och det kan mycket väl vara så att, att de som inte har vaccinerat sig kan inte få ta del av allt som samhället har att erbjuda. Mm. Och det är ju fullständigt hårdresan alltså. Ja, och det, det, är det detta samtidigt nu som eh, Sverige, till, till och med Sverige nu drog ju tillbaka Astras eh, senaste vaccin där man har erkänt att det, det är människor som har fått blodproppar och sånt till, till följd av det här vaccinet. <laughs> så att det, vanliga människor måste väl också börja lyfta på ögonbrynen nu kan man väl tänka sig liksom, vaccinpass som ska göras så att man är tvungen att vara vaccinerad samtidigt så kan man få de här mycket allvarliga biverkningarna av, av vaccinet. Mm. Så, men, mm. men jag tänkte också Jakob, jag vet ju att du har haft lite religiöst förflutet där och inom Jovas vittnen då, jag skulle, jag tänker mig som utestående då, att det, jag kan se som en parallell då till det här samhället som vi lever i nu som jag då har gjort och ni andra har gjort revolt mot, att man blir då, när man inte liksom ställer upp på det här. Vad som. Är, man tänker inom gruppen, och då kan man ju liksom applicera det på att gruppen är det, stat det liksom svenska samhället i stort. Alltså hela Sverige. Och om man då går utanför de ramarna så kan man bli utesluten ur släktförhållanden och så vidare. Och det här är ju någonting då som också. är som man tänker sig då. Sker inom Jovas vittnen. då att man, man måste liksom vara en del av gruppen och, och tänka rätt. Och går man utanför det så blir man också socialt utesluten. Eller, kan, kan du se de här parallellerna inom det? Eller ja, och kan du utveckla lite eh, hur, hur livet inom Jehovas kan te sig? Absolut. Ja, ja precis. Det kan jag vara i lite bakgrund här. För mm. jag kan tänka mig att ja, de flesta nog, också en parallell, att de flesta när de hör Jehovas vittnen eller hört de har varit det så är det nog väldigt många tankar som poppar upp som det finns väldigt mycket företagsfattade meningar där och eh, som, som liksom går parallellt med hur folk ser på oss nu som vi sätter. Att vi är galningar. Det finns ingen grund för det. Det är bara idioti. Och eh, att vi tror det ena eller det andra som inte, ja, vi faktiskt tror på. Det är väldigt mycket förvrängningar och osanningar kring det som, eh, som eh, ja, florerar och sådär. Och det är väl samma sak där. Liksom, att vittnena har. Nu har vuxit upp som eh, jag var vittne om. Eh, och sen när jag var. Tidig tonåring så gjorde det väl lite tonåringsrevolt och levde mitt eget liv ett tag. sen när jag var ung vuxen så kom jag tillbaka in i det och levde som vittne i några år. Eh, och sen så backade jag från det igen. då eh, och man kan säga liksom att det är en. Ja, det, det uppmanas ju som allt från en liksom extrem sekt till den där med 3 tredje. Och det finns absolut saker i, i det liksom som. Men det finns anledning till att jag inte är ett vittne idag. Det finns absolut saker där som jag. Man kan tycka att liksom, det är knäpt eller extremt och så där, Men i grunden så är det en väldigt fin Organisation om man säger så det, Vad de är liksom, Det började som och alltså, Innan kallas kallades Jovas vittnen för mer än hundra år sedan var det väl I där slutet på 1800-talet Började det, som en grupp bibelforskare eh, Vad de kallar sig då Bibelforskare eh, De försökte liksom, verkligen röna ut på Bibeln säger Det är lite på, på samma sätt som vi liksom, Människor som börjar ifrågasätta Sin världsbild och hur, hur världen ser ut och fungera idag det är på samma sätt att kyrkan och vanlig kristen om så här, har en version av Bibeln. Eh, och ett sätt att säga vad som står där. Man pratar om ett helvetet och man ska gå till himlen när det, det är helvetet. Det är många saker där som man faktiskt börjar läsa i Bibeln. Det är väl det som liksom slog de här första Bibelforskarna om man ser det, att det. När du börjar läsa vad Bibeln faktiskt säger så är det inte riktigt så. Det är en ganska annan bild än vad exempelvis vanliga kyrkan kanske säger då. Eh, och man har ju gjort mycket. Otyg i Bibelns namn och Guds namn Och allting genom åren eh, Och man säger, i vittnarna där håller sig liksom Att de är verkligen De studerar Bibeln och verkligen förstår Vad den säger och verkligen sätter ihop den eh, och, eh, och bilden där är lite annorlunda liksom, så att, Och deras grundtanke är väl liksom att Varför de går runt och knackar dörrar och allting Och det är väl <laughs> liksom arbetet Som jag gör i mina videor idag, jag försöker, försöker Väcka folk, Nej, men man, man försöker liksom Visa folk det här, visa, få folk att själva studera Exempelvis Bibeln då i det här fallet eh, och, och, och, och ta reda på vad som sägs Och det är mycket där som liksom Som är väldigt mycket mer logiskt än man skulle kunna tro eh, Och man har missförstånd kring det som att är många som många ifrågasätter här, evolutionsteorin och, och Bibeln liksom att jag menar, Att Bibeln säger att jorden skulle ha skapats för 6000 år sedan och så där. Så är det sådana saker som. Nej, men det lämnar egentligen utrymme för de sakerna. Studerar man den så är det liksom, den går inte in på i detalj exakt hur gammal jorden är eller något. det kan vara många miljoner år gammal. Det lämnar utrymme för dinosaurier och så där. Men det är, på andra sidan inget den går in i detalj på och pratar om. Eh, men det finns många intressanta saker som. Eh, Allt ifrån. Vilka profetier och så vidare. Bibeln, som liksom skrivits ner för flera tusen år sedan. Som sedan man ser historiskt sett då, Några hundra år senare eller tusen år sedan slog in sådana här saker som är liksom svåra att avfärda helt När man, när man sätter sig in i det lite då Och verkligen undersöker Vikten i det Men, men som liksom som organisation Så är det väldigt Det är människor helt enkelt som, som försöker leva enligt Bibeln Och försöker vara väldigt, leva efter de här principerna Att vara ärliga Fina människor Och så sätt Sprida Guds ord och liksom, Försöka få människor att studera Bibeln Själva och förstå vad Guds plan är för jorden. Och enligt dem så menar Bibeln då att eh, jorden återigen ska bli paradis. Det är inte så att alla ska till himlen, det är en liten skara som, ska, som kommer för att få göra det som kallas det smorda dem. Men resten av människor ska liksom få leva ett evigt liv på jorden, menar man. Eh, så som jorden har tänkt att vara från början. Då. Eh, utan att gå in på det finns, hur mycket som helst man kan säga om det. Men bara lite, lite kort så att det liksom det finns ju som i alla. Gruppering och allting. Så är det klart att det finns extrema personer och knäppjökar och, eh, och sådär också. Det är, det är klart att det finns exempel på sådana inom vittarna också. Och där blir väl det liksom mer det gör med oss nu. Att eh, är det någon som har en skylt som sticker ut lite åt något håll. Men då fokuserar de på bara den och så säger de att hela gruppen är nazister mm. eh, Till exempel. Liksom. Det blir lite samma här. Att, ja, men det är klart att det finns personer som inte eh, Som gör någonting som, som är liksom fel eller tvivlagtigt eller extremt åt något håll. Och det det står inte för hela organisationen. Liksom. Mm. Så mm. min bild av det är liksom väldigt det är en väldigt kärleksfull fin organisation. Hade du någon? Vill du ja, skicka in? Nej, jag, jag bara tänker på det. Jag, alltså en, en, en sån här fundering man hamnar i. och Det tror jag många gör. När man, när man börjar undersöka det samhälle. Och, och faktiskt den eh, dogmatiska religion. Och till och med falska religion som man lever i. För att... att och det är ju då eh, vetenskapism eller scientism va. Och man kan konstatera att, att mycket av våra trosatser är... Eh, de går att motbevisa rationellt och logiskt va. Det är bara... Alltså man ser de här stora lögnerna i vårt samhälle som vi lever i. Och man ser också hur eh, utsatt man är för att man är liksom beroende av det här systemet då och, och man får hela tiden förhålla sig till alla andra människor som inte kan se de här stora lögnerna och, och måste tycka att, att det inte är så va och då kan, man, och då kan jag tänka lite sådär jag menar man ser på olika grupper och sådana här religiösa grupper då, jag menar det finns ju det finns ju många i, i USA till exempel och de här Amish och en del andra då va och de har ju gjort det, kan man säga, som många vakna pratar om. Va? Att nej, men vi, vi måste ut ur det här systemet. Vi, vi, det, det här är inte bra, alltså. Vi, vi kan inte leva så här, va? Och så, och så skapar de ju ett eget samhälle då. Där mm. de uh, odlar sin egen mat- uh, fixar sina egna kläder, utbildar sina barn och så vidare då. De är ju egentligen inte så dumma va? Nej, precis. De har fattat lite mer än vi har kan man, ju, kan man ju faktiskt tänka sig. Ja, men det är intressant det där. Det som liksom kan ses extremt från vid en tidpunkt. Kanske man landar rätt, men det var inte så dumt ändå. Men, mm. men vittnena där har ju liksom... Det är intressant man kopplar till vad som händer idag. Det är väl också kanske en anledning till att jag har haft... Uh, en del i varför jag har liksom, alltid haft lätt att ifrågasätta uh, Myndigheter och samhället Och liksom, vart världen är på väg och så För att det är någonting som Enligt Bibeln så som jag har lärt mig ändå, Så, så uh, är det så liksom, de pratar vi pratar om att vi lever i de så kallade sista dagarna idag Att det är, liksom, det är olika tecken som ska tyda på det Det är allt från mer med jordbävningar och allting Och det ska vara krig och rykten om krig och, Det har alltid varit krig och så sådär Men att saker eskalera liksom, Som det gör på sättet det gör nu Uh, och också då att Bibeln menar att i de här sista dagarna, det kommer gå till en viss gräns när myndigheter och världsledare och sådär kommer gå liksom emot människor, börja rensa ut religioner också och allting. Och att någonstans för den tidpunkt när det blir tillräckligt mycket kaos så kommer Gud till slut sätta stopp uh, och gå in och rensa bort all ondska. Och så ska de som då um, har liksom en, de som är villiga och vill leva ett. Bra vi lever ärligt och fint Och allt det där liksom Få, få göra det i ett evigt liv Utan sjukdom och så vidare på jorden uh, Men det handlar just om så här, det, det som beskrivs, det är väldigt likt det vi ser nu Och det får i mig, jag, menar, jag har en Jag vet inte exakt vad jag står När det kommer till uh, Bibeln idag För att det finns mycket där som jag känner det, det ligger mycket tyngd i Och det finns vissa saker som jag känner jag inte går ihop kanske Och, och sådär och, och olika saker som gör att jag inte är ett vittne idag då och, uh, Dels också att det sättet att leva kanske inte riktigt funkar för mig liksom. Att jag är väldigt mycket mer, uh, vill styra mig själv Jag vill leva som en, som en egen person, en person, inte under en, i en organisation eller så på det sättet uh, Men det finns paralleller med det som händer som de profetierna som ni har säkert hört Det är många som pratar om det idag uh, Om man nu tror att liksom, vaccinationerna som ju faktiskt ser ut att försöka tvingas på oss alla om man pratar om vaccinpass, om man pratar om digitalt ID Och det finns ju framförallt där i uppenbarhetsboken i Bibeln Ett kapitel som handlar om, om detta Och beskriver att eh, det kommer tvingas på eh, Det här märket kommer tvingas alla på deras högra hand eller deras panna Och alla som inte har märket Det som inte har märket kommer att inte få köpa eller sälja Man får inte vara en del av samhället Och det är väldigt intressant för att det är ju det som vi potentiellt ser hända här att man ska få en märkning av någon form Eller digitalt id Maxin, Och mm. om man inte vill ha det nej, men Då får du inte köpa och sälja eller vara en del av samhället längre Du är inte en del av Du blir eh, separerad Du liksom blir tvingad mm. um, kan... Sådana saker som är väldigt Liksom, ja Det kanske kan vara en indikation På hur länge makthavarna faktiskt har Haft makta. för vi pratar ju en del av våran podd Om det här med predictive programming Som man gör i i olika filmer och sånt och då kanske det kan röra sig om eh, några år eller 20 eller 30 år innan något sånt här event faktiskt utspelar sig eh, på tv då. Och oftast de så, så här stora eventen då som eh, får politiska konsekvenser, de är ju liksom skapade en Hollywood Studio långt i förväg och då är det ju de som har makten som faktiskt kan, kan genomföra den. Och det här kan ju vara någon slags tecken på då att... Eh... Att de som gör de här Hollywoodfilmerna eller deras förfäder, kanske planterar de här sakerna i Bibeln också. Då, att att den här har sträcker sig så långt tillbaka i tiden. det kan ju vara en idé också då, istället för att det är en profetia. Att man faktiskt skapar framtiden för att man har makten att göra det då. Det är mycket möjligt. Jag, jag står väl lite i det läget idag. Liksom. Jag känner att, som vi sa i början, ingenting förvånar honom längre. Men jag är också väldigt öppen för att saker kan vara... Med, med tanke på hur mycket man ser som var totalt upp och ner, så, så är det svårt att säga att liksom, nej, men nu vet jag att det är precis så här. Alltså att, vad, när det kommer till vad är det som man pratar om aliens, eller eh, andra och demoner, eller Gud, eller hur Big Bang, eller hur världen uppkom. Liksom, det känns som att det kan vara hur som helst, det är, vad, vad den förklaringen är. Det kan vara så som Bibeln säger, och det kan vara profetier och allting. Det kan också vara så som du säger att det är. Alltså, det blir med, med, med de extrema bedrägerierna som. Man sett och som pågår så Är det svårt att lita helt på något Och någonstans hoppas jag väl Att, att, det, att det är så att Bibeln och rätt av Bibeln är kommer från en god plats Och att det är från Gud Att Gud faktiskt kommer gå in och avbryta den här skiten Alltså så sätt om vi förlorar Om vi som försöker Kämpa för vår frihet och eh, Kämpa emot de här krafterna Om vi förlorar, ja, men då hoppas jag väl kanske att plan B är att Gud kommer gripa in Och eh, rensa bort dem och ställa saket rätt. rätta Det hade ju varit härligt Men jag vågar liksom inte sätta min tillit till fullt ut eh, Heller Även om jag hade trott på det till 100% Eller varit helt övertygad känner Jag att jag nog ändå som person Inte är den som sitter i det och väntar på det mm. eh, Och förlitar mig på det Utan att jag kommer göra min del och Försöka göra vad jag kan för att påverka detta Och, eh, och sen hoppas jag att Han skjuter till resten om det är så ja. Men jag tänker lite så att makthavarna, eller man styr människor genom att få bort deras förmåga att förhålla sig till sitt sunda förnuft och rationella argument och i många religioner så tvingas man ju tro på saker som inte stämmer överens med. Det sunda förnuftet eller äh, Logiska argument och, Till exempel att Jesus skulle gå på vattnet till exempel. Äh, Om det inte är is då, Så är det väldigt svårt att en människa, människa Kan gå på, på vatten Men det, det ska man äh, då tro på om man, äh, Och då försvinner den här liksom äh, äh, Att man att man liksom kan resonera kring världen Med äh, vad man kan se Empiriskt och, och sund, sunt förnuft Och, och logik och det, är det, ja, det är det jag tänker att det är ett sätt att, att få styra människor, då. Eh, genom religionen på det här sättet. Vad, vad tror du? Eh... Jag tror absolut att det är. Alltså, lite så här: det finns många olika religioner, det finns många olika teorier om eh, hur världen kom till och var, hur det egentligen ligger till. Mm. Antingen så ingen av dem rätt, eller så. Men, men om man säger så att någon på något sätt är det ju. Något av det är ju eh, rätt, om man säger så. Eh, och ska jag komma med det? Jo, men <laughs> om det är så också att, att Bibeln, Bibeln rätt, om det är så att det är en Gud som har skapat oss så har det inte, jag svårt att tro att så här, om han har skapat en planet skapat oss och någonstans så tror jag, i, i det, det är inte en främmande tanke för mig. För Att, att allt skulle vara med slump, att vi kan sitta här fyra personer och ha en diskussion och en, så sett, liksom intellektuellt prata med varandra. Eh, Reflektera över de här sakerna. Det är ganska fantastiskt att man tänker på det. Att skulle vi ha skapats bara av Utveckling eller av en slump, så att den tanken för mig är nästan mer svindlande eller mer tvivelaktig än att någon skulle ha skapat oss. Sen kommer man ju till saken också att ja, men om någon skapar oss, vem skapade han som skapade oss? Mm. Och så vidare. Det, det finns ju. Det, det är väldigt svårt. Men, men jag känner att, ja, som du sa om Jesusko på vattnet, det blir ingenting som skulle förvåna mig om. Om vi har en, en gud som har skapat Skapat universum Skapat världen, skapat oss Så är det väl ingen konst att få sin son att gå på vatten Men Sen har jag väl själv också varit med om Och ha människor runt mig som varit med om så många saker som är Som man skulle kalla Övernaturliga då Det liksom är, passar inte in i den ja, vetenskapliga Eller fysiska världen Liksom Sätt att vara med om saker som gör att man känner att Det, det finns jag är övertygad om att det finns En värld utanför det vi ser För att det har blivit vet jag har sett det på det sättet Och, och, och med så många som har eh, Sett det på ett annat sätt Att det finns mer än bara det vårt öga att det, Om det är så handlar om olika dimensioner Om det handlar om eh, liksom, ja, På vilket sätt det funkar Ju mer lite insatt det blir i det, det med frekvenser, vibrationer Att hela världen är Vi liksom, vibrerar i olika frekvenser och så där, att det, det är en tanke som är ganska det är väldigt intressant att det skulle vara så att vi går på olika Frekvensplan liksom, att på ett plan kanske är den Det vi skulle se som den andra världen Och på ett plan är vi uh, Och det är ju någonting som många forskare är inne på Idag att liksom att Mer och mer det, att vi är lever i någon någonstans parallella Universum när man pratar om vissa jag tänker att det är en, en matrix Eller vad det nu är um, det Är det så att jag har min, min Bakgrund i det och min liksom, Min erfarenhet eller tron från Bibeln med sig, är ganska öppen för att det kan vara hur som helst. Och det är ju här som, alltså det är väldigt svårt att, att resonera kring sånt då, för det, det går inte. Men en sak som jag kan, som jag kan liksom tycka och, och se är en, en, en liksom propagandasak som man driver. Det är ju gärna det att man vill driva vårt resonerande åt mystik. Va? Sånt som vi inte egentligen kan resonera om. Eh, för att det är väldigt bekvämt. Va? Och man ska alltid hoppa till den förklaringen. Liksom att Ja men det här kan jag inte förklara. Jag kan inte, eh, jag, jag, jag kan inte förstå de här historiska artefakterna. Nej men då var det förmodligen rymd, rymdödlor. Som var här för 10 000 år sedan och, och byggde dem där. Va? Att man ska hela tiden trycka det mot en sån här eh, irrationell förklaring. Och jag, och jag är inne på det som du säger också Martin. Just det här om att man hela tiden vill få oss att eh, lämna. Att inte lita på vårt eget förnuft. Att inte, eh, att inte resonera själva kring saker och ting. Va? Och bedöma. Va? För, och, och det är ju ganska... Det är ju ganska paradoxalt och komiskt faktiskt när man, när man har verkligen har satt sig in i vissa frågor och, och, och, och funderat och ordentligt kring hur det hänger ihop. Va? För att för några hundra år sedan så var ju då eh, att, att en människa hade gått på vatten. Det var en självklarhet va, det ifrågasatte man inte. Man ifrågasatte inte heller att det hade funnits eh, vad heter det, enhörningar på jorden va. För det stod också i Bibeln och, och man kunde hitta enhörningar. <laughs> Vad sa du? <laughs> Just, det står inget om enhörningar i Bibeln. Jo, det gör det. Bra ja, då. Det... Ja, det var... ja, då får du Wikipedia, det höll jag på att säga. För det, det är ju alldeles säkert att det gör. <laughs> och, att, och, och på 1600-talet så var ju enhörningar eh, allmänt accepterade. Så. Eh, det är väl men... många sådana saker som jag kan känna att det är. Det finns mycket missuppfattningar kring Bibeln och så här också jag, jag säger inte att jag kan jag kan inte Hela Bibeln utan och innan Men i det stora hela så är ju Bra koll på här. Men, men det Men det, det är ju många saker som kanske Människor tror och så här, har en helt, icke, Inte har en logisk förklaring Eller inte eh, Är liksom helt utlämnat åt Att ja, man måste Vissa saker är utlänat åt att tro absolut Men det är lite som jag menade förut Lite som är Det här för, för människor som fortfarande tror på myndigheter och media här Så är det väldigt otroligt det vi säger Att allting skulle vara en Liksom Uppdiktat eller att det skulle vara Att de skulle ljuga för oss Och, och så vidare Och medan vi vet att om man läser på ner, Du kan med läsa från myndigheter och media själva så, så förstår man Att det är så någonstans Så, så om man ja Man kan säga vissa saker om Bibeln Men när man sätter sig in mer och och läser den själv Så, så får man en annan bild det, det finns det är saker ja. som går betydligt Ja alltså Jacob det här var egentligen ingen, det här var ju ingen kritik mot mot, mot bibeln. Det, det var så men... Oj, nu, nu pratar vi över varandra. Ja, alltså jag tänkte bara för det jag skulle komma till och jag menar, det här är egentligen ingen kritik mot, mot, mot bibeln som sådan och jag menar, det handlar ju egentligen bara om hur man tolkar Saker och ting, va? för att, att, att Bibeln är ju en, en fantastisk text men det som diskuteras mycket det är väl hur man ska tolka den och så vidare. Men som sagt det jag tänkte komma till det är ju det att förra om åren så har vi haft vissa trosystem och vissa föreställningar som, som ja, det har visat sig att inte stämmer va? Men idag så har vi ju och, och, och för oss då så, så kan det vara så eh, banalt liksom att man kunde tro på de här sakerna men då är det ju så här att nu lever ju ett trossystem där vi också tror på väldigt banala saker som egentligen är väldigt lätta att motbevisa. Och en sak som vi har pratat om en del i den här podden, då, va? det är ju det eh, raketers förmodade förmåga att skapa framdrift i vakuum eller i rymden. Då, va? Och det är ganska enkelt att motbevisa det där. Det är egentligen inte så mycket svårare att motbevisa det än att en vanlig person då utan något övernaturligt ingripande skulle kunna gå på vatten. Va? Men det säger man det där och... <laughs> Då, då, eh, det eh, väcker ju väldigt många eh, tankar och känslor hos människor. Det är väldigt provocerande. Eh, eftersom eh, det här är ju någonting som är en sån del av våra eh, ja, trosystem helt enkelt. Va? Och vi har alla de här fantastiska bedrifterna som har begåtts. Eh, och och ändå så var det så att på slutet av 1800-talet så visade man att när man undersökte hur det här med gaser och så fungerar så visar man att när en gas expanderar fritt, vilket den gör i ett vakuum, så skapar den ingen framdrift. Och det blir ett väldigt fysiskt problem för de här raketerna som har tagit oss till månen och så vidare det var bara liksom det en liten reflektion att ja mycket av eh, det som vi eh, ja, tycker är, eh, är banalt och dumt i eh, religion eller historia va det är ja, för att ta ett citat låt, låt den som är fri från synd kasta första steget <laughs> <var ju> <laughs> ja nej, men absolut det, det är, klart, det är en många grejer. Sen, eh, min känsla är det, Vad som jag sa med, med Jesus, om går på vatten, jag tänker väl att är det så att det, det finns en Gud-alternativ, då handlar det inte om att det människor att jag skulle kunna gå ut på i min åh här och gå på vattnet. Eh, utan det är som du sa att utan naturligt in, övernaturligt ingripande, eller i så fall var det med övernaturligt ingripande, eller att man menar att enligt Bibeln så är, var Jesus Guds son. Eh, och som sagt, jag, jag, jag vet inte hur det är med den saken, men jag vet att jag själv har sett och varit med om mycket saker som övertygar mig Om att det finns definitivt mer än det vi ser i alla fall, mer här Och det är väl lite som det att man kan tänka att Ser vi, vi vet att wifi finns Vi vet att jag kan skicka ett sms till någon av er nu och det kommer komma fram Hur det kommer fram det är egentligen en, i mångt och mycket en gåta för mig Att liksom, det skickas via luften, vi kan inte se det hända Vi kan inte heller se internet, det bara är där Vi kan inte se det men det finns ändå det betyder, att, att vi inte kan se det och ta på det betyder inte att det inte finns det Vi vet att det finns, vi använder det Men vi ser effekten av det Och lite så kan jag tänka med Om det nu finns en, en värld då liksom. att ja, Bara för att vi inte kan se det Och det känns eh, orimligt för många Så betyder det inte att det inte kan vara så Även om vi vet väldigt lite om det Men eh, vad man kan säga också Det är väl som ja, saker som jag, jag och min tjej jag har varit med om också en, Jag vet inte jag ska nämna här eller inte Men en sån här läskig sak som en, läskig sak. en sak Men som Det har varit lite saker som hänt i min tjejs lägenhet Och en av de senaste som hände där För nu var det ett antal månader sedan sen dess inte någonting är, Men hon vaknade på natten och lampan var tänd Och kände att Täcket började dras av det Det drogs av det utan Det var ingen där Hon försökte till slut ta tag i det Och hålla kvar det Och kände motstånd liksom, att det drog i det Och efter några sekunder släppte det upp det, igen. Uh, det var en sån här Det är en sån sak som ändå Jag vet inte mm. vad Det var för något som orsakade det Men uh, det, det går ju någonstans utanför vår fysik I alla fall Våra, säger man mm. uh, fysik, Fysiska lagar uh, Sådana saker som händer Och uh, Alltså jag vet inte Jag, jag känner för att, att Det finns finns någonting mer känner jag, Håller jag inte för otroligt liksom. Men exakt i vilken form eller hur det ger sig och hur det ligger till med den här saken det, det är väldigt svårt och det bara, kan man bara spekulera i nuläget. Mm. Mm. Nej, en sak som jag tänker på kring det här med, med, med Bibeln och, och många andra eh, gamla myter och jag har väl nämnt tidigare, jag har läst en väldigt intressant bok av en här som heter David Matheson och han eh, pratar ju om de här gamla myterna och, och, och Bibeln och så vidare. Va? Och jag tycker han, han får fram en väldigt intressant tanke där. Eller liksom, och det är ju det här jag menar, det är som Martin var inne på tidigare också. Då att förmodligen är det väl så att våra religioner är skapade. Och de är skapade för att kunna, eh, kunna skapa social kontroll va? över människor. Men samtidigt så betyder inte det att de här texterna i Bibeln och andra så de, de är väldigt starka, de, de, de berör oss och jag tror att de gör det av en anledning och det är för att de är sanna och äkta. Men det är bara det att man kanske har lagt på en lite felaktig tolkning på dem va? att man, man externaliserar det här gudomliga och övernaturliga när det egentligen, alltså de här... Eh, Berättelserna bör tolkas metaforiskt och det är berättelser som handlar om oss själva och vår psykologi och hur vi kan göra för att, att hela oss och komma överens med oss själva och inte hamna i sådana här fäller som väldigt många människor är i nu till exempel när de har blivit skrämda av en nutida pest. Och eftersom de är rädda och blockerade i eh, sitt sinne så kan de inte se den här faktan som läggs framför dem. För, för att det går inte att ifrågasätta det här. Va? Det, har, det har liksom blivit en, en, en psykologisk låsning för människor. Och det här kan man ju uttrycka på många sätt. Man kan uttrycka det eh, med psykologiska termer. Eller så kan man prata om sidor av det mänskliga medvetandet. För jag tror ju också det att liksom det är ju någonting med oss människor och hela naturen och hela det som hänger ihop på något sätt. Va? Och man kan, man kan prata om det i psykologiska termer. Eller så kan man prata i det i form av, av gudar eller en gud och onda väsen och så vidare va. Det är, ju, det är ju egentligen eh, bara eh, en fråga om vad man, vad man tycker eh, man kan välja att ha för metaforer. Liksom, för den här typen av frågeställningar. Eh, men vi eh, vet ju i alla fall det att det är väldigt möjligt att järntvätta människor så till den grad. Psykologiskt. Eller med onda andar eller djävulen. Så att de inte... Kan se det som egentligen är väldigt tydligt. Och eh, det är väldigt eh, jobbigt för de som ser det. Eller vad säger du, Jakob? Jo, jag tror det är det där. Det är väl. Eh, sen vet jag inte. Ja, min tolkning av eh, Bibeln är alltså att det absolut finns saker som är metaforiska där med att den inte kanske är skriven som att eh, de flesta grejerna där. Verkar i min mening vara bokstavliga eh, Riktiga berättelser Och historiska skillningar så sätt. Men, eh, men det kan man Man får tolka det som man vill men, eh, En sak jag kom på dig när du sa, sa det här att Jag tror inte jag band ihop riktigt Och svarade på Martins fråga förut men om det, Som du är inne på nu också att, eh, Om de religionerna är skapade i någonting. Att jag sa det att eh, Det finns kanske Oavsett om det är någon av existerande religioner Eller teorier Så finns det ju någonstans en sanning där ute På något sätt ligger det till och, Men det innebär ju att det är kanske bara en sak som är sant Eller så är det en mix av sakerna Men det innebär ju kanske att De flesta av dem kanske är påhittade Eller borde ju rimligtvis vara det Säg att det är Bibeln som har rätt Ja men då borde ju rimligtvis resten av sakerna vara eh, Påhittade eller Förrängda eller på ett sätt eller annat Eller om det är någon annan religion Eller teorism har rätt så så sätt, borde de flesta vara skapade i, Av människor egentligen eh, Utom mm. kanske rimligtvis en vilken nu det är Men eh, om ni förstår min tanke där Mm ja. Ska vi börja avrunda Kanske mm. Yes mm, Tänker jag det ja. blir sent. Men eh, mm. Mm. Har, har du något du vill Lägga till som slutord Jakob Man kan hitta dig på Youtube då eh, Mm och, ja, Facebook in. är väl Än så länge det mest aktiv Så sätt. men eh, Och liksom där, där kommer allting ut först Och sådär men det mm. kan man väl Via där också kan man skriva upp sig på Min mejllista så skicka ut När jag gör en ny video eller sådär Men om jag nu liksom byter plattformen och sådär, att alla finns mm. inte på Youtube eller Bitch Utan mm. eh, Men så sätt eh, ja, kan man hitta mig där mm. Och det blir fler video det är det. Eh, Annars är, det någon, är det någon annan eh, det är någon fråga eller så som du inte har eh, något mer du vill fråga eller gå in på? Uh, nej, vi har väl ganska klara. Men jag tänkte det, det annonseras idag, eller igår tror jag det var, att det skulle bli ytterligare en sån här marsch. Kan man ju göra lite reklam för det i Stockholm den 1 maj. Och då satsade Filip på att det skulle bli en 5000 manamarsch. Så att det hade ju kanske varit ett event att skriva upp i kalendern för, för de som lyssnar här och faktiskt... Uh, Ta sig dit och delta för att visa sitt missnöje med, med vad som håller att ske med våra fri- och rättigheter. Mm. Ja. Han har sagt eh, första maj nu. nu. Och så har vi nästa nu till helgen också. Blir det är 20 mars. Mm. Världsvidda demonstrationer. Jo, precis. Äh, Sen så länge de jag känner till är ju Göteborg i Stockholm och Malmö. Eh, är det event. Och det är väl alla klockan 13. Mm. Jag tror det är Augustaras torg både Malmö och Göteborg. Och i Stockholm skulle man väl samlas på Normans torg och gå till Kungsträdgården. Och mm. samling då Normans klockan 13 så det ser ut. Ja. Så det är väl bara delta och visa lite civil mm. <laughs> vi måste faktiskt bli lite mer modiga. Och ja, många vill ju vara modiga då. Dela ut en sån här eh, blad på, eh, på demonstrationen i Stockholm på tusenmannamarset eh, som handlar om att genomskåda propaganda och, och den, eh, även en liten kort beskrivning i det som vi går igenom i våran podd där, de största lögnerna och det här hur media vilselerar oss då eh, genom att... Eh, Få människor att agera i maktets intresse eh, i tron att de gör gott, medan de i själva verket då är deras eh, nyttiga idioter och bidrar till det här eh, ondskefulla systemets framfart. Mm. Japp, ja. fjällen behöver falla från våra ögon. Japp. För att vi <laughs> Okay. Ja. Ja, tack så jättemycket Jakob. Det var fantastiskt roligt att få vara med dig här och ja. fortsätta med det här fantastiska arbetet du gör. Precis. Tack så mycket. Ja. Samma, ja. häng, häng, häng gärna kvar lite efteråt. Efter jag av. Men vi säger hejdå ja. till uh, lyssnarna här i alla fall. Så, och på återhörande.